Kívánok ma 2021. május 3-a van, és hétfő a pontos idő, 6 perccel vagyunk 7 óra előtt. Pintérdező azt mondaná, és sokaknak mond valamit, Pintérdező neve, még többetnek talán nem. Vagy ki tudja, milyen az arány, ez ben most nem fog felmérést végezni, hogy 9 perc elmúlott 3 hét. A pedig azt mondaná, hogy 54 perccel múlott 6 óra 114 el 5. Ismét béborult ifjúságunk, de aztán kiderül majd, de nagyon nagy meleg nem lesz. Az a hétvégére várható, ma 15 fok. A hétvégén, ha nem is a duplája, de 25 fok körüli hőmérséklet várható már. Úgyhogy, ezt nem mondom, hogy átugorjuk a tavasz, mert ennél szebb tavasz, mint amilyen idén volt, van. Kevés lehetne kivonjuk belőle a pandémiát, kevés marad ugyan, de szegény időjárás mit tehet a pandémiáról? Én amikor Londonban voltam, akkor egyszer véletlenül narancslé helyett narancslé koncentrátumot vettem, csak akkor tapasztaltam ezt, amikor beleittem, hát ne tudják meg, hogy milyen volt, de akkor már úgy gondoltam, hogy hogyha narancslé koncentrátumot vettem, akkor én azt megiszom, hát nem tudom, valószínűleg a kisszerűségem diada volt az ott Londonban, és akkor meglátott egy zöldséges, aki mondta, hogy hát szerint ezt ne folytassam, beivott az üzletébe, és valami sokkal nagyobb üvegbe átöntött és felöntötte vízzel, ez onnan jut az eszembe, hogy a mai műsor töménysége az... Hát fogyasztásra, majd utólag kiderül, hogy mennyire volt alkalmas. Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy alkalmas legyen, de nem lesz könnyű. A műsor 14 éven aluliaknak nem való felettelések, igen, korlátozott mértékben, de nem elsősorban azért, mert kivabrált jelenetek lesznek benne, hanem az emberi gyarlóságnak, nagyszerűségnek és aljasságnak olyan mélységeit és magasságait szándékszom. A sajtószabadság, sajtószabadosság és a sajtó rabság révén bemutatni, hogy a faladja a másikat. Itt szeretném elmondani, pontosan 4 perccel 7 óra előtt, amikor ezt a képet csata előtt, csata alatt és csata után bemutatom, akkor közel sem ringatom magamat abba a reménybe, ábránba, álomba megfelelő rész alá húzandó, ki tudja ki mit ringat, hogy én egyébként világéletemben külön voltam azoknál, akikről ma de azt gondolom, hogy ahogy nem tudok tojást tojni, meg tudom mondani, hogy melyik tojás zárt tojás, és melyik nem. Hát arról nem beszélve, hogy ami a múltamat illeti, ha az nem is tiszta, mindent elköltem annak érdekében, hogy saját magam mossam tisztára, és ne a történelmre bízom ezt. Ezzel együtt nyilvánvalóan vannak pöttyök, de ha arra majd a következő alkalommal felhívják a figyelmemet, akkor arról is majd beszámolok, hogy mit tudok róla, és ha jogosnak találom, akkor melyik mosodába, és hogyan viszem. Erre ma nem fog sor kerülni, de ezt nagyon fontosnak találom, mielőtt még azt mondják, hogy a Deaconie Vászna is én gyakorolok atlaguljan azok vagyunk István, 7 óra 10től fél 8-tól Szalai Dániel 8 óra után Hargitai Miklós Szalai Dániel média egy és Spirit rádió munkatárs Hargitai Miklós a mulass elnöke Arató András a Klubrádió elnöke Buzóki András volt kulturális miniszter és ceutanár, és a misor végén 9 tölt. Tehát a stábnak itt hívom fel a szíves figyelmét, hogy kicsit túlhúzódunk a kilenc órán. Tamás Gáspár Miklós lesznek a vendégeim. Ez itt most nem véletlenül szólt, de a lendület kedvéért következzen a Come on Everybody. Come on everybody. Birthday, boldog születésnapot! Szilágyi János ma 85 éves. Boldog születésnapot! Szilágyi János Nem csak arról nevezetes, hogy a 92.9-en feltűnt a Gerib Rádió, hanem beszámolnék arról, ami a múlt hét csütörtökén és péntekén foglalkoztatott engem, és hogy a magyar sajtót milyen mértékben arról rövidesen beszámolok. 2021. április 29 ike navracis tibor Brüsszel győzködte, hogy adhatna pénzt az alapítványosított egyetemekre írja a propeller. Ami aztán korrigál másnap. Navracsis Tibor Brüsszelben próbálta menteni a helyzetet, mégis kellene egy kiszervezett index, ahol tegnap estig semmilyen korrigálás nem jelent meg, pedig pénteken elmondta Navracis Tibor, hogy ő nem járt Brüsszelben. Navracsi Tibor az újraépítési csomagról és az alapítványi egyetemről tárgyalt Brüsszelben. Telex, amely módosított 444, a kiinduló Navracsi Tibor Brüsszelben győzködte a bizottságot, hogy adhatnak pénzt az alapítványoknak, és akkor majd eldönthetik, hogy ki hogyan korrigált. Magyari Péter 2021 április 29-e csütörtök 15 óra 51 perc. Navracsi Tibor Brüsszelben magyarázta, hogy a kiszervezett egyetemeknek is jöhetne EU-s pénz részletek. Úgy tudjuk, hogy csütörtök délután Navras és Tibor a Magyar Kormány nevében Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság képviselőivel az Európai Uniós Újjáépítési Csomag Magyar Egyetemekre fordítható keretéről. A találkozóra azért lehetett szükség, mert az Európai Bizottságnak fenntartásai vannak a magyar pénzköltési tervekkel, és a két politikus megkísérelte tisztázni a helyzetet. Úgy tudjuk, hogy az ügyben további egyeztetések várhatóak. Majd később. A vitatott tételek között szerepelt az egyetemek fejlesztésére szánt mintegy 1100 milliárd forint. Ez a termék abból indult ki, hogy 5800 milliárdot lehet szétosztani, ezóta kiderült, hogy ez egyelőre csak 2500. A magyar kormány kész lenne az egyetem fejlesztési csomagot meghúzni, hogy más célokra, vasúti felújítások, orvosok fizetése, kórházépítés könnyen beúzhassa a maradékot, ám közben a kormány próbálná megmenteni minél többet az egyetemi tervekből is, hiszen jó részt erre a pénzre számítottak, amikor több lett támogatást ígérve győzködték az egyetemek vezetését, hogy fogadják el az alapítványi átalakítást, majd később. Éppen ezért utazott ki Navracs is Brüsszelbe, hogy személyesen győzzék meg a bizottság illetékeseit, hogy adjanak. Akkor és pénzt az egyetemrekre, ha azok már nem a magyar állam tulajdonai. Navras és Tibának egyrészt jó a helyismerete Brüsszelben, hiszen 2014-19-ben ő volt a magyar biztos, és az oktatás ügyek tartoztak többek között hozzá, ráadásul a Veszprémi Pannon Egyetemet fenntartó Alapítvány kuratóriumát is ő vezeti. Majd aki megnézi ezt a cikket, azt olvashatja rajta friss, Cikkünk korábbi változatában azt írtuk, hogy Stumfi István az egyetemi átalakításért felelős kormánybiztos és tárgyalt Brüsszelben. A titkárságán közölték, hogy nem volt ott. Korábban kérdeztük az RRF összeállításáért felelős miniszterelnökséget is az útról, de ott nem kommentálták a látogatásról szóló információnkat, és nem válaszoltak az úttal kapcsolatos kérdéseinkre. Az egyébként hogy Novracis Tibor nem volt Brüsszelben, és az elhangzott a Kejfej Jancsi műsorában a 168 óra.hu-n, az a 444-et egy tízes skálán egyesre sem érdekelte. Azt követően, hogy Magyari Péter Tollával 2021. április 29-én csütörtökön 15. 51 perckor az alábbi című írás jelent meg a 444.hu-n. Navracsis Tibor Brüsszelben magyarázta, hogy a kiszervezett egyetemeknek is jöhetne EU-s pénz. Itt feltételes mód sincs. Az, hogy a 444.hu milyen mértékben tesz Navracsis ügyben az igazságról, és milyen mértékben nem, az számomra egyértelmű. Az, hogy ez milyen mértékben hitelteleníti el ab a 444hu pont függet attól, hogy miről ír, ezt önöknek kell eldöntenék. Egyszer már hazudtak. Belegsz. Ugyanerről. Világi Máté írása. Navras Tibor az újraépítési csomagról és az Alapítvány egyetemekről tárgyal Brüsszelben, Nrasi Száfolik, csak a második cikket olvasson fel, 29-én idézték, a 44 t és 30-án korrigáltak. Részletek. Az Európai Bizottság kifiselővel tárgyalt Navracsis Tibor az EU-s újjáépítési csomag magyar egyetemekre fordítható részéről írja a 444. A lap szerint a bizottság nem biztos abban, hogy az alapítványok alá került intézményeknek szánt támogatás megfelelő kezekbe e Navracsics ugyanakkor péntek reggel a 168 óra Kejfej Jancsi címűsorában című azt mondta, nem járt Brüsszelben. Majd később hozzátette, hogy az országban ki sem mozdult, tegnap Veszprémben járt Stumf István nélkül. Stumf István is csodálkozva hívta őt, mármint és Stibort, hogy járte Brüsszelben, hogy azt a 444 már korábban jelezte, és a cikkében az ő titkárságával beszéltek is, onnan azt a választ kapták, hogy a felsőoktatási modellváltásért felelős kormány biztos nem járt Brüsszelben. Kerner Zsolt írását, Farkas György 24.hu is úgy Egészíti ki, illetőleg úgy cáfolja, ahogy kell. Ennyit a sajtószabadságról és a sajtószabadosságról Navracis Tibor kapcsán még a 92.9 frekvencia történet előtt, hiszen egyébként még egy másik történet is van, amely majd Dévény István tollából fog elhangozni. De eljött a pillanat ehhez a zenéhez. Pedig még csak 7 óra 8 perc van. Iratismertétes. Dévény István, április 28-án 8 óra 57 perckor 603 576 még egyszer 603 576 az el kell vállalni javára jelen pillanatban, bármint hogy 603-576, amikor a posztot írom, ami egy valamit egészen biztosan mutat, hogy mennyire hiányzik bármiféle vita a közéletből. A meghívást megköszöntem a Pesti TV-nek, de nem kívánok élni vele Egyenek mellett, kollegiális szolidaritásból sem. Köszönöm, hogy megtiszteltetek a véleményetekkel. István tehát a Facebook oldalán eldöntendő kérdését tette azt, hogy a Pesti TV meghívását elfogadja-e vagy sem, és az postóval emberek 503-576 aranyban, tehát meglehetősen sokan írtak, azt írták, hogy el kell vállalnia részletek a beírásokból. Horváth Béla, igen, az a Horváth Béla. Nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. bejöttél. Miért volt a megkérdezés, ha utána megfutamodik? Varga Dam Andrea. Puzsé Robert és István teljesen más karakter, Puzsér egy pillanat alatt mindenkit elküld a jó fenébe gondolkodás nélkül, István pedig egy úriember. Majd később, hosszú távon ez egy helyes döntés, mindenképpen rengeteg olyan ember van, aki silány, és úgy próbálja magát érdekessé tenni, hogy nálánál jelentősen magasabb kulturális és értelmi színvonalú álló embereket próbál beszélgető partnernek megnyerni. Bella Levente. Aki nem ért egyet, Vargadam Andreával, ez egy fórum, ahol lehet érvényesülni, jól felkészültem, vagy lehet kihagyni István, kihagyja majd Bella Levente, Később lehet röhögni, ez egy másik bejegyzésre, illetve az előzőre is reakció. Ez felénk úgy hívják, aki nem bírja a rockbolit, az ne menjen a rockbuliba. pistin, Pisti nem bírja a rokbulit, nem megy, de egy, akkor nem kérdezem meg a követői, mert elég rossz az optikája. Kettő, elefántcsonttoronyból kiaválok lefelé, hogy mi a rossz, de közben, mikor lehívnak a sárba, nem megyek le, megérteni az emberekkel, megérteni az emberek hogy ott miért nem birkózom le, magam igazát, le a magam igazát. Mindemellett értem, hogy miért nem megy el, de aki oda megy, mindig ott követi le a hírát, hogy nem készül fel, mert azt gondolja, saját kútfőből megoldja. Nem tudja, mert ott őrrel készülnek provokációval, bejátszásokkal, közbevágásokkal, de ha készülsz és vissza tudsz módon vágni, mert ott van előtted kinyomtatva minden, amire szükséged lehet, akkor visszafelé is el a fegyver. Csak hogy ezzel dolgozni kell, én ezt így látom, írja, illetőleg írta Bella. Levente, aki még annyit hozzátesz egy beírás kapcsán, hogy Orbán más tészta, ő egy miniszterelnök, pártvezér, akit semmi más nem érdekel, csak a szavazati arány megteheti, meg csökkent a népszerűsége? Nem. Volt hatással a szavazat számra, hogy nem ment el Nem volt. Ha lett volna erre a számra hatással a vita akkor bizony látnánk valódi vitában, mert szüksége lenne rá, de így nincs. Hogy a jövőben lesz-e, azt nem tudjuk, de nem sokára kiderül. Kir egy, a világmagyarságának jogi státusza, jogok és kötelessége, különös tekintettel a kettős állampolgárságra és a határon kívül élők szavazati jogára. A kettő a népnemzet, a társadalom fogalmának tisztázása, három az igazságos elosztásra és a létbiztonság alanyi jogáról, tehát mint tapasztalhatják, ő nem igazán a témához szól hozzá. Hud Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője, egyben Pesti TV főnök. Ezért a megfutamodásért kár volt ekkora felhajtás. Csapni írja Huth Gergely. Holosi Gellért, -Gel ex vagy jelenlegi kegyfejjancsi hallgató, szerényen megkérdezem István, ha szavazásra tetted fel a kérdést, elmenjek, nem menjél, akkor miért nem vetted figyelembe a szavazás végeredményét? Persze sejtem én. Akkor kiesnél azon emberek köréből, akik úgy gondolják és hangoztatják, is, semmi keresni való, nincs egykori munkatársait között. Nincs erkölcsi győztes ennek az egykori heti válasz magyar Vállásának. Zene, majd felhívom Dévény Istvánt. Fiala János vagyok, szervusz. Jó reggel. Azt kérdezem, hogy április 28-án miért tetted eldöntendő kérdésé, vagy milyen kérdését tetted azt, hogy a Pesti TV elhív, és hogy te elmenje, vagy sem? Hát euh, igazából kíváncsi voltam, hogy euh, mit is gondol erről a, mondjam, a a követőim, vagy az a közösség. Nem kevés az, az időnk, de folyamatosan közbe fogok kérdezni, hogy eljussunk oda hogy okay. utólag azt mondhassam, hogy semmi sem maradt a tubusba. Ez mennyire gyakori nálat, hogy ilyen dolgban kikéred a Facebook közösséget, közönséget, véleményét? Hát semennyire. Ez most olyan egyszer és meg is méltelhetetlen akció volt. Egyébként Még egyszer Kérdezem, mi volt az oka? Mert tényleg kíváncsi voltam rá, hogy ö, m, mit fognak mondani az emberek. Az a probléma, hogy nekem volt ezzel kapcsolatban egy prekoncepció, és én meg voltam győződve róla, hogy majd többségben lesz az, hogy nem érdemes. De miért a volt ez a prekoncepciód? Na nem tudom, ez semmilyen, ez francsak, hogy így élete, A prekoncepciód majd majd valójában a te közösséged véleményéről szólt, vagy a tenelked kialakult, vagy a benned kialakult képről a Pesti tévéről? Hát ezt ugye soha nem lehet tudni, egy prekoncepció, mitől <síns> alakul ki az ember, nem fogalva foga, amit... Jó, ez ebben a formában nem igaz, de nem rossz válasz, Freud elfogadná. Voltál-e valaha is a Pesti tévé vendége? A testi tévének, nem, de a testi sárkok műsorainak többször igen. Tehát ez a polbit, ami most lett volna, ez ugye már -e korábban is működött, és a én voltam aztán kétszer, meg a hudjegővel és vitatkoztam már e, nagy közönség előtt két, szintén kétszer. Én már négy terrel szemre vele beszélgetni, nagyjából ugyanerről a témáról, a média helyzetre. Mi volt most a különbség a korábbiakhoz képest? hogy már négyszer leültünk. Tehát igazából azt éreztem, hogy, hogy, hogy nem, nem tudnánk mi már másnak semmi újat mondani, és a legutolsó a vitánk az nagyon nem is sikerült jól, mert én is e, nem én is, mert nem tudom, hogy valami történt a a közben, de én elvesztettem a türelmemet egy idő után, és, és amikor visszanéztem, akkor, akkor azt gondoltam, hogy, hogy ez már nem jó, ez már nem, nem igazán e, hú, vagy vágy divatos eszembe, nem igazán ön, ön azon, És e, attól tartottam, hogy Ebben a három egyes felállásban, amit az a műsor kínál, itt egy három ismeretes meg én, akkor esetleg ismét előfordulhat, és akkor elmondom, még egy ilyen kényelmetlen, rossz fizű úgynevezett beszélgetés az nagyít teljesen keres Ezt a részt tökéletesen ismerem, bennem is élnek olyan viták, ahol ugyanígy felment, a kvázi agyvizem, és utólag nagyon megbántam, hogy úgy viselkedtem, mert miközben az ember azt gondolja, hogy itt ulatosabban jobban érvel, utólag rájön, hogy helyzetek sokaságát hagyta ki, és jó, hogyha dönt el, erre hozta azt, amivel kapcsolatban egyébként neki igaza lehetett volna, ha azt jól el tudja mondani, igaza volt, de ha nem mondja el jól, azt a közösség ebből a szempontból nem tudja értékelni. Névi István tanulmányait az 5 es órán tudományegyetemen végezte, szülőhelyén kezdte újságírói pályát, majd a riportere volt az új Magyarország című lapnak, majd a Flaster című kísérleti utcala a főszerkesztőjeként dolgozott. Ezután a Magyar Nemzet 2011. februárjától az MT, majd a heti válasz válaszmunkatársa volt, ahol média kritikai rovattal jelentkezett. Hát ezt ugye én magam is megszenvedtem, azért egy pár e kritika megjelent a Kejfe amiről egyszer majd beszélgettünk, de most nem annyiban nagyon fontos, hogy az ember egyébként azokat a tüskéket, amit más okoz, az részint saját maga, részint az idő, részint a másik segítségével el tudja távolítani a testéből, és milyen viszonyt alakít ki azzal az emberrel, aki igazságosan vagy igazságtalanul bírálta. Ez egy alapvető kérdés. A médiának központi kérdése, egyik központi kérdése, bár sok központi kérdése nem lehet, de ennek van jelentősége. Tehát az, hogy mi itt beszélgettünk, ennek van jelentősége. A válasz.hu felelős szerkesztője, szerző, a Hír műsorvezetőjéként hetente volt látható a szabadfogás című beszélgetés műsor házigazdájaként, mely később kötött fogás a YouTube-ra költözött jeleg a Magyar Hang a rendszeresen jelennek meg publicisztikái. Holosi Gellert, aki törzshallgatója volt a Kejfej Jancsinak, talán most is az nem tudom, azt írta, a szerényen megkérdezem István, ha szavazásra tette fel a kérdést, elmenjek nem enjek el, akkor miért nem vettett figyelembe a szavazás végeredményét? Erről volt szó. Persze sejtem én, akkor kiesnél azon emberek köréből, akik úgy gondolják és hangoztatják is, semmi keresni volt nincs egykori munkatársai között, nincs erkölcsi győztes ennek az egykori heti választ magyar nemzet csapat kettéválásának. A munkásságodat, a világról való gondolkodásodat, illetően, ha jó a kérdés, így, ha nem, akkor javíts ki. Te része voltál-e? a szó átvit vagy a szószoros értelmében a nerdnek, vagy annak elődjének? Hát 1989 őszén léptem be a Fideszbe, így nyilván. Persze. A nerd az akkor kezdett úgy, úgy, úgy megtombosodni, amikor én elkezdtem távolodni. De, de hát persze. Hát ezzel sokat szoktunk ugye agyalni, meg beszélgetni, meg ezt megkapja a fejünkre, de hát azért az a 2010-es választás ez nem volt fekete fejezet, mert rengeteg barátom ismerősen ment el olyan szavazni a Fideszre, akkor akik előtte soha nem szavaztak a Fideszre, azóta meg rettenetesen bánják, hogy ezt megtették. De ott 2010-ben volt egy ilyen lelkes nekibúdulás, hát biztos biztosan emlékszel rá, hogy álltak sorba az emberek, hogy Persze, a akarják Mert itt vannak a fiatalok, az európaiak, nem most akkor végre ennek a. a, hát a, a meg ott volt a 2006-tól 2010-ig terjedő periódus, ami azért nem volt csekésség. Sem. és hogy, hogy tényleg volt egy ilyen hangulat na most akkor elkezdődhet valami el is kezdődött, de nyilván nem erre gondolt senki és ö, akkor azért már sokan lettek úgymond pillanatra a NER részei tehát hogy, hogy ö, ja. Jö, de te nem akkor lettél ezek szerint a NER része azt kérdezem, hogy ma is a NER része vagy-e és ha nem, akkor hol következett be a törés? Á, Há, nem, hát hogy lehetnék már az de egyébként mindig Fidesz tag vagyok mert valamiért elfelejtettek kizárni de, de, de, de hát te de, még de, nem léptél nem. ki? Nem, mert nekem ez, ha is mondjam, az, szerintem ez vicces. Jó, az megint olyan, én fajta higgasségem, de szerintem ez tényleg vicces, hogy ha belegondolsz, hogy az én munkásságom mondjuk 2014 óta, és és a fidesztagságom együtt, az az, az egy olyan munkás, elegy. Nem feszít? Hogy fidesztag vagyunk? Nem, ez a, kettő, ja. a kettőnek ja. a. Hát a... De... Nem jelent, semmi. nem jelent semmit. Hát az én üdvesszakságom az a múlt. Az 1589 az őszét jelenti számomra, az első választást jelenti számomra, a, a, a kamaszkorból kilépés, a közéletre való foglalkozást egy újságíró lettem, tehát ezek ilyenek. De ez már az, sajnos már annyira régen van, már nem is régen van, mert mindig azt mondtam, hogy én fiatalember vagyok, de már nem. 48 éves, vagy fiatalember vagy de facto. Azt kérdezem tőled, hogy a törés egyébként mások szemében veled kapcsolatban akkor következett be, amikor a génapután után ott maradt a Borókai Gábor által vezetett, és a megkívánt irányt nem követő heti választnál A megkívánt irány ugye azoktól származott, akiket egyébként megsértett simicskolajos. Hát nyilván, van, akkor, akkor váltunk úgymond árulóvá. Üh, Mit jelent az ebből a jelen... szempontból neked az, hogy áruló? Én ugye az ja, áruló szót, a geréb, a geréb szót ma a 92.9 kapcsán azokra mondtam, akik egyébként elfoglalták ideiglenes engedélyel a 92.9-et, de most az árulót te mire mondtad? Hát azt kérdezted, hogy a mások szemében a törés, hát gondolom akkor a mások személyben akkor leszünk áruló. Mit tapasztaltál ebből az árulásból? Visszamondták, elhúzódtak. De ja, persze, a persze. Hát, hát, hát ez, egy, ez egy folyamat volt. Ezért hogy ugye nem értette senki, hogy mi történik. Hát, ez egy teljesen furcsa szituáció volt. És az, ami valójában történt, az meg, az meg nem, nem került a nyilvánosságra. Nem volt felszínen mindenki, a, vagy ezt a, vagy azt, van másik narrációt hallgatni, itt olvasta. És akkor ebből bonták le a következtetést. Tehát a, a mi old, vagy az én korábbi olvasónak egy része, amit látott ebből, hogy, hogy, hogy amit mondtak nekik, hogy itt most a, mi is volt a szöveg, csak hogy hogy Orbán Viktor családját kellett volna 180 fokos fordulattal támadni a szerkesztőségeknek. Na ilyen nem volt, tehát ez egy akkor a múgírség volt. Szépen meg volt tervezve az egész, és az volt a célja a G-napnak, hogy, hogy a, ahogy felálltak a vezetők is vitték magukkal az embereket, hogy másnapra összeomoljon a fincska féle média, csak hát ez nem történt meg. De ennyi, ennyi volt, a, volt a... Milyen volt a képed akkor? Hát jó. Mit, mit gondoltál? Csupa, a a Borókaigában nagyon nyíltan, őszintén és egyenesen mindig közvette velünk a fejleményeket folyamatosan. Tehát mi már 2014 őszén tudtuk, hogy, hogy úgymond bukfent lesz. És el is kezdett a, a heti haszterkesztősége azon dolgozni, hogy az állami hirdetések megszűnésével hogy tudhatnám piaci alapon tovább működni. Tehát, hogy mi készültünk erre úgy mondtaságilag, mert, mert tudtuk, hogy, hogy baj lesz. És uh, Gábor folyamatosan beszámolt a fejleményekről arról is, hogy uh, nem mindegy, ez az nem az az ő dolga, nem, azt én nem mondhatom. Szóval, hogy hogy nagy az ő kép az olyan volt, hogy megpróbálom mindent megtenni, amit csak lehet. Van, És aztán ér... meg az... Igen? Igen, csak az, az kerekedett belőle, hogy, hogy a heti válasznál azért meglehetősen magas szabadságfogatottunk dolgozni, a, még akkor is, amikor úgymond orbánisták voltunk. Hogy nekünk van nagyon nem változott a virág ilyen szempontból, a génak után sem. Viszont a Magyar Nemzet e, írt TV, e, a Láncid Rádiónál ott, ott egy pillanat, az volt az a pillanat, amikor kinyitották az ablakokat, és akkor bedölt ott a, a szólásszabadság, még a demokrácia friss levegyője. De ez és milyen és milyen volt ezt, ezt megélni? Egyébként korábban töretek ilyen jellegű kritikus írás, mint amilyen mértékben más hangvételi műsorok kezdtek el hangozni, viszonylag kevés született, és akkor lehet, hogy eufoemistikus voltam így is. Te ezt a változást, ezt hogy élted meg? Ha rossz a kérdés, akkor ismét módosítsd úgy, hogy megválaszolható legyen. Nem, nem, nem rossz a kérdés. Tudod, ez a, ez azért ezek ott voltak az emberekbe, tehát nem hülyék a, azok az újságírók, kollégák se, akik a mai napig a médiában dolgoznak, mert fogalmam nincs, hogy mi zajlik le a fejükbe, és, és mit mondanak maguknak, hogy a saját saját maguk felé. De azért annak itt én is ugyanazokkal az emberekkel, akik most tisztott megmondó arcok, amikor összefutottunk egy-egy műsorba, vagy, vagy valamilyen munka kapsán, akkor azért ukatot előttünk, hogy na már megint, de olyan ijonikusan, meg olyan szomorúan, hogy már megint milyen hülyeség történt, és ezért, és ezért. Mennyire is, volt befogadó az úgynevezett balliberális sajtó, hogyan viszonyult ehhez a konglomerátumhoz, Független attól, hogy ez a konglomerátum például befogadta Kálmán Olgát, aki ugye elhagyta az ATV-t, de amikor én Kálmán Olga vendégszeretetét élveztem, azért nem tudtam valamilyen megjegyzés nem tenni arra, hogy hát ezért én a soha nem gondoltam volna, hogy én a Hír fog fogok <gül> szerepelni, miközben ugyanezt gondoltam Kálmán Olgára, de az az ő döntése, én csak vendégnek mentem, de nagyon furcsa volt. Ezt te, hogy élted meg? Nem konkrétan Kálmán -Olgát, hanem az, hogy pillanatok de, alatt olyan emberek között voltatok, vagy voltál, akikkel kapcsolatban azért korábban nem lehetett azt tapasztalni, hogy szívbéli vagy ideológiai barátod lett volna. Ehhez az egész jelenséghez, ehhez az új átmeneti státuszkóhoz, mert úgy a kiderült, hogy ez nem volt hosszú periódus, hogyan lehetett alkalmazkodni? Szerintem nem kellett, hogy én nem éreztem azt, hogy alkalmazkodni kellene, mert annyi történt, hogy azokkal a az emberekkel, akikkel korábban, vagy kicsit messzebbről, hát nem mondom, üthettük már ki, hogy kicsit kettük egymást, most adott esetben testhez ebből is megtörtént. Már az a nagy szóval értett, hogy a már egy műsorban szerepeltünk meg egy ö, interjút adtunk egymásnak, vagy ők, mertünk, tehát, hogy ők megyünk, tehát anyi nagyon nagy üzét nem éreztem ebbe. Meg a nagy barátságot sem éreztem. Szerintem azért ezek a... Ezek a mm, Hát határvonalak ezek, ha el is halványodtak, de a végé. vagy a korábbi állapotó képest azért megmaradtak, és ezek meg most is megvannak. Tehát a, sokszor vannak, sokszor vannak ilyen vitáink, a ma, mai napig, hogy, hogy és ezt érzem is, például, amikor Szótavé Árpád volt a vendég a fogás, akkor került az, hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy mi is ugye befelelősek voltunk és toltuk a szekeret, és akkor volt egy illanat, meg azt mondta neki, hogy oké, okay, meg úgy emlékszem, hogy abban így alakult a helyzet, a ti felelősségetek pont ugyanakkor, vagy nem, nem is pont ugyanakkor, de vastagon benne van, mint bárki másik. Ahogy, ahogy bánt annak idején a komolyan, igen komoly túl, nyomó többségben lévő nem Fidesz párti nem Fidesz támogató média. Hát az lett ilyen katonás szar az egész hangulat. Va, van egy kifejezés, nem jut most az eszembe, a, a senki földje igen, ami két határ között van. Te most a senki földjén vagy, vagy tartozol-e bármelyik e, e, csoporthoz, az úgynevezett bal leibárálisokhoz, a jobb a senki földjén vagy, belga vagy, mi vagy most? A <háha> senki földje az, az, az a legyen ez a bizonyos elképzelt és mindenki által álmodott közép, De igen, a senki földje az jó szó, viszont az kétségtelen, hogy nem csak mi vagyunk ott, vagy nem csak én vagyok okay, ott, hanem most azért elég sokan. Én most téged De kérdeztem. Senki fölgye. Ez ilyen szempontból senki földje, és az a baj, hogy, hogy annyira a, a, a ilyen tábor szerűvé volt minden, hogy a senki földje tartó közéletileg, az, az nem túl szórakoztató. Azt kérdezem tőled, hogy ezen a senki földjén Mit gondolsz, hogy mennyi ideig lehet élni, miközben korábban se gondolkodtál azon, hogy a heti válasznál mennyi ideig fogsz dolgozni? Tehát ha a kérdés megválaszolhatatlan, akkor ne válaszolj rá. Mennyire megviselő senki földjén újságírónak lenni? Nem is a senki földjén van a gond, hanem azzal, hogy amit képviselni gondolsz, az, az, hát az nem nagyon van jelen a röög-magyar valóban, az életi valóságban. Tehát az a kereszt, amit az ember így a vállalra vesz újságíróként, mégiscsak jobbá tenni, meg, meg valahogy előrébb a az ország sorsának alakulását, aztán képzavar volt mindegy. Szóval, hogy, hogy azt innen, mondom ebben a, a nagyon kemény táborokkal övezett senki földjén, maradjunk ennél, az öli az, az, az embert. De miközben rengeteg pozitív vizszerzést kapsz, meg így, meg úgy szükség van rátok, meg a munkátokra, meg csináljátok, meg kitartás minden, de, de azt érezni, hogy, hogy nem nagyon van ráhatásod a történésekre, az, az, az, nem, az nem jó. Tehát az, az valóban az... Azt kérdezjem az tőled, hogy a kötött fogás megszűnt, egy ilyen sajátságos átalakuláson ment át, és öt cimmel most éppen az ATV-n is fut, miközben más verziója fut a te vezetéseddel, valószínűleg te ezt nem verzióban éled meg. Felmerült-e vagy sem? Ha igen, miért utasítottad vissza? Ha nem, miért nem merült fel, hogy a csapattal, amelynek egy része, egy pregnáns része átment az ATV-be, te is velük tarts. Ja, ez nem merült fel. Hát én az ATV-nek a környékére csak akkor mehetek, hogy megyek a fiamhoz a gimnáziumban, mi ott van szemben a Szent maradt az atv mert? mert írtam egy cikket a német Sándorról, és a életem egyetlen bukott sajtópere lett belőle, és aminek nem az volt az oka, mert azért buktuk el a sajtópert nagy valószínűséggel, ami ügyvéd szerint nyerhető lett volna tolni, azért búgtuk el, pont akkor vett át a Mer, a Szepi választ a Borókai Gáboréktól, és már azzal se foglalkoztak, hogy itt nem vannak sajtóperek, úgyhogy azt, hogy elbuktak a percet onna tudtam meg, hogy valami hozzászóló leírta egy Hogyan tekintesz azokra a társaidra, akik ma Lampi Ágnes vezetésével az Ötben szerepelnek? Tekintesz-e bármi? Hogyan rájuk? Nézed őket? Van-e bármi is a szívedben, az agyadban akkor, amikor látod a műsort? Hát egy-kettőt megnéztem, de azért nem nézem, mert mindig ezekkel az emberekkel beszélgetek, már én is, és már, már olyan szinten vagyunk, hogy szerintem ágynás gondolatokat is tudjuk, hát a szabadfogás nagyon régen indult, de nem semmi, semmi ilyesmi nincs. Tehát ö, ö, ez a, a klubrádió story az egy jó pillanat lehetett volna mindenféle összefogásra, meg akció, nem tudom, de hát ez a pillanat, ez elment innentől kezdve. De megértem, amit te is mondasz, meg amit te is képviselt. kimentél, képvisel, Elégzés, elég nem értettem. kimentél? Hát a, a, ez a pillanat. Tehát, hogy amikor a klúgrádió a, a iríteten bejelentkezett a frekvenciára, és meg is kapta, azt mondta, hogy olyan pillanat volt, ami, ami egy ilyen egységbe kovácsolhatta volna az újságíró társadalmat ismét, és is azt lehet, hogy a közszereplőket is, ráadásul. Itt tudom, azt kellett volna mondani, hogy azért ez nem volt annyira helyes. És ö, ö, még az is lehet, hogy, hogy akkor történik valami, és esetleg az Spirit a Spirit a tulajdonsai azt mondják, hogy hát jó, ez tényleg, és akkor ér, mert hogyha mondjuk azt mondja mindenki, hogy ha nem is stratégia ilyenféle bolygatot... nincsenek de... a, a Spirit FM tulajdonsai tökéletesen tisztában azzal, hogy mit csinálnak, és nem kíváncsiak, vagy kíváncsiak azokra, akik egyébként náluk dolgoznak? De tökéletesen tisztában vannak vele, csak hogyha mondjuk a vendégek is azt mondták volna, hogy nekik ez nem tetszik, és esetleg elgondolkodnak azon, hogy szerepeljenek-e a produkciókban, akkor én ez egy olyan, tudom, hogy a politik nem tudom. Azt gondolom, hogy a politikusok, az ellenzéki politikusok azt gondolják, hogy nekik az ATV, meg ez a rádió, ez az utolsó olyan nagyobb fórum, ahol még meg tudnak nyilvánulni. Csak hogy közben meg az ATV, meg ez a rádió azért tud működni, mert ezek az emberek megnyilvánulnak ott. Tehát szerintem ez egy abszolút kölcsönös együttműködés, és csak így tud működni. Na most, hogyha bármelyik fél ebben a történetben felrúgná ezt a egyességet, akkor az egy új szituációt hozna létre. De mindegy, mert ez már is a múlt nem ebből semmi. Hát, nem tudom, ez nem tudom, mondjuk én a Lampiágyit nagyon-nagyon kezdelem, kíváncsi lennék, hogy mi van az ő fejében. Köszönöm szépen, Dévén istván hallották, örülök, hogy a sajnálom az apropót, egy-két beszélgetés még vár ránk. Köszönöm szépen, szia! Én köszönöm, tovább jó munkán! Fia János vagyok, szervez jó reggel kívánok. Szia János. Amikor elhagytad a 24.20 és létrehoztad a média egyet mi járt a fejedben? Szabadon akartam dolgozni. De szabadabban vagy nem boltam. korlátozva éreztem magam. Mennyivel? Úgy éreztem, hogy korlátokat jelent az, hogy 24 pont vagyok, ebből ki akartam szakadni. De mégis milyen jellegű? Hát belefutottam egy-két olyan dologba, amire, amire azt, azt láttam, azt érzékeltem, hogy az, az nem fér bele ott a 24hu humál, hogy megírjam, úgyhogy én ott úgy döntöttem, hogy felállok. De volt ennek valamiféle, próbáltat feszegetni a határokat, és azt követően döntöttél, volt-e konfliktus, vagy végül is békében távoztál? Békén nem távoztam, de korlátozó éreztem magam egyre többször. Azt kérdezem tőled, hogy az a profil, amit a média 1 visz, Szalai Dániel ilyen profilú volt, vagy egy speciális profilt nyertél a média 1 által, mert több egyéb dolgot levetköztél magadról, mint tevékenységi kört, amivel egyébként korábban foglalkoztak? Mindig médiával foglalkoztam az elmúlt években, tehát a 24.hu-nál is a média rovat annak idején hasonló jellegű volt, mint amit most csinálok a médiaidnél, csak mondom, szabadabban. Tehát, hogy szabadabban, keretek, keretek közül kitörve. Mi az, amit téged a médián belül foglalkoztat, vagy te egy hírnök vagy, aki objektív tényekről beszámolod, jó napot? Kiemelten érdekel például az, hogy mi történik mondjuk az NMHH körül, de, de folyamatosan beszámoljuk mindenféle történésről idegszünk ebben az gondolom objektíván és normálisan tudósítani azokat az embereket, akiket az érdeklő. E tekintetben Beleértve van. Beleértve tévéket, rádiókat, online médiát, szontatott sajtót is. Médiával viszonylag sokan foglalkoznak. Azzal a profillal, ahogy a média egy viszonylag kevesen van-e a média egynek olyan vetétársa, amely gyakorlatilag ugyanazon a területen utazik, mint ő, mert a kreatív például a de foglalkozik mással, de. tehát ebből a szempontból nem tekinthető így vetétársnak. A kreatív nem vetétárs, mert hogy ők inkább az ügynökségi vonallal foglalkoznak. Aki idézőjebb a de én nem tekintem valójában annak az, mint a médiatiat nevű lap, amit már a Fideszbe darált azóta, tehát aki Ez a médiatiatal alatt... Úgyhogy ez a így van, igen. Hát az ugye egy Fidesz lap gyakorlatilag propagandált uh, tól egyre Tehát, hogyha ezt tekintjük konkurencseid, ezt ugye később ették, mert ahhoz képest uh, amikor már a média nyílődött, akkor uh, ezzel szembe próbáltak milyen valamit kialakítani. Aki nézi a média egy tevékenységét, az tapasztalhatja, és erre a kéfej is nagyon büszke, elsősorban a 168.hu áldásos tevékenysége révén, hogy... Uh, ahogy itt megjelenik egy riport és megírják, azt számos más helyen átveszik, és ezáltal gyakorlatilag részint a 168 t er er propagálja, de maga a műsor is sokkal nagyobb mértékben van jelen a médiapiacon, mint amit egyébként a nézettség és a hallgatottság eredményez. Hasonló módon van jelen a maga területén a média egyemelynek az említés száma igen magas, és amire te nagyon büszke vagy. Én azt kérdezem tőled, te jóval... Büszke fiad... vagyok egyébként a is, mert Erről nagyon szépen alakul egyébként, tehát nem csak a Te hány éves vagy? 39 lesz, hogy milyen hét Tehát egy még fiatal ember vagy, mint Évényi István, hozzám képes pedig végképpen. E, mióta foglalkozol te azzal a területtel, amióta, am amivel foglalkozol? Most már jó régóta, én annak idején informatikai újságíró voltam, és gyakorlatilag valamikor a 2013 körül kezdtem talán át mozogni ebben, hogy média piac, hát valójában, amikor internettel foglalkoztam, meg informatikával, akkor is ugye azért a média és a, az internet elég szorosan együttműködött, tehát ott is voltak mondjuk olyan interjúim, amik uh, kötöttek uh, a piachoz, sőt, hogyha valójában még messzebbre megyek, akkor a 2000-es évek közepette tájékel már a szalom a médiának csináltam például a belső videólevelét, ami ami megint csak egy ilyen médiapiaci írója volt. Tehát valójában hosszabb távra, egészen mondom a 2000-es közepére nyúlik vissza a történet. Az újságírást magát pedig egyébként, hát én annak idején középiskolásként kezdtem el csinálni, tehát 95-96 körül iskola újság, iskola rádió, stb. stb. A média egy hány ember? Média egy az körül öt ember, ha mindenkit beleszámolunk, tehát kicsi létszámmal uh, működik. Ebből ugye van, aki egy-egy napot visz, tehát ez változó ugye, hogy ki milyen mértékben tud ebben részt venni. Azért fölnén így jön, hogy mindenkit uh, így beleszámolunk. Kis, semmi közöm kis, nincs. Kis, kis semmi közöm nincsen hozzá, de mégis megkérdezem, miből él a média egy. Média egy két forrásból él, hirdetésekből, tehát az oldalra érkező látogatottsági bevételekből, valamint az olvasói hozzájárulásokból, amit bárki megtehet, hogyha rá az oldalra. Tehát van egy ha 10-es veszük az összámot, akkor ennek a kettőnek milyen az aránya, ha elmondható? A hirdetés dominál egyértelműen. Tehát a hírtesi bevételek a legmeghatározóbbak, ez annak köszönhető, hogy magas a látogatottsága az oldalnak, és ráadásul egy olyan látogatói kör nézi, amely pont, hogy egy prémium olvasói tábornak tekinthető. A hirdetői kör valamilyen módon leírható, vagy nem írható le, abban kormánypárti, nem kormánypárti üzleti cégek, nemzetközi cégek egyaránt jelen vannak-e? Nincsenek kormánypárti hirdetők, tudtommal, tehát akik vannak mondjuk azok jellemzően ilyen FMCG, tehát, tehát autós cégektől kezdve, az ilyen gyorsan fogyó kozmetikai szerektől kezdve hirdetnek, és vannak, nem tudom, ilyen különböző ilyen szakmai hirdetők, amikor mondjuk a nem tudom én elindul a ha a blikk és egy bannert esetleg közzé akarnak ott tenni, akkor ez ott meg tud jelenni. De alapvetően ami jellemző és ami a folyamatos bevételt jelenti ilyen szempontból, az az amikor mondjuk egy bank, egy pénzintézet, automárka vagy mondom ezek a kozmetikai szerek és egyéb ilyen FMCG gyorsan folyó termékeket mikor hirdetnek. Remélem nem félreérthető a kérdés, magamból indulok ki, így próbálom kizárni. Mi a célod a média egyel? A leírás, a leíráson kívül van valami egyéb hozzáállásod? Mi az, ami téged a média egy napi üzemeltetése kapcsán vezérel? Engem abszolút az vezérel, hogy az azt láttam, hogy nincsen gyakorlatilag egy normális médiás lap, ahol tisztességesen lehet beszámolni arról, hogy éppen mondjuk mi történik tévék, rádiók, egyéb téren, ahol nem próbálnak ebbe befolyásolni, ahol én ezt normálisan megírhatom. Amikor mondjuk a médiatanásnak van egy botránya, akkor mehet, de ugyanúgy mehet, hogy éppen a Uh, nem tudom, én a baloldali sajtóban van probléma, vagy egy kicsit jobb oldali sajtóban uh, van valami uh, furcsaság, például, tehát ez erőben lehet számolni, ami hírértékkel bír. Uh, azt gondolom, hogy egy tisztességes, egy média, tisztességes média oldalt uh, szerettem volna működtetni. Azt áruld el kell, hogy hogy alakult ez egy relatíve hosszabb kifejtendő kérdés lenne itt az érettségi folyamán, érettség hogy ahhoz, hogy te ilyen mértékben jelen lehessél a piacon, Magyarországon, tehát itt vesző volt, ez két különböző dolog, vagy két egymástól független dolog, mert a piacon jelen lenni Magyarországon a piacon jelen lenni az nem feltétlenül ugyanaz, mint a világ bármely más pontján, vannak átfedések és vannak különbözőségek, de az érzékelhető, én személyesen pedig tökéletesen tisztában vagyok vele, ez egyébként az én irányoltságommal többé-kevésbé egybevág, függetlenül attól, hogy másféleképpen üzemelünk, hogy látható és tapasztalható módon jelentős kapcsolati tűkéd van a média területén erre. Hogyan tettél szert, hogyan ápolod? A hogyan tettél szert és hogyan ápolod azt kertészeti értelemben kérdeztem, nem pedig valami félreérthető módon. Uh -huh, uh -huh. Azt mondom, hogy ez az évek során egyszerűen adta magát, rengeteg témával foglalkoztam, rengeteg ügyet elkezdtem föltenni, fölhívtam, hogy akkor nyilatkozzon, mondjon el XY ember adott témáról dolgokat, és utána megmaradt velük ez a kapcsolat. Tehát, ugye mondtam, hogy régóta csinálom ezt, ez az egyik része, a másik pedig az, hogy ki volt éhezze a piac, azt gondolom arra, hogy legyen egy egy olyan hírportál, amelyik uh, tisztességesen beszámol erről, és idő után, amikor ennek uh, elkezdett hírra menni, hogy van egy ilyen oldal, akkor ők maguk elkezdtek megkeresni, uh, akár uh, üzenetekben, hogy uh, tájékoztassanak adott fejleményekről, tehát gyakorlatilag, mint egy ilyen kis továltatás, ahol, ahol be lehet uh, uh, küldeni, hogy mi történt, tájékoztatnak arról, hogy, hogy mi van, és nagyon sok újságíró pedig uh, belénk a bizalmat, hogy elmond különböző olyan információkat, amit úgy gondol ő, és azt mondta megvártjuk, mi, mint a szerkesztőség, meglátjuk, hogy hogy ez érdekese, hogy ezt rádolgozzuk. Oké, okay, ez tökéletesen érthető. Ugyanakkor, aki a te tevékenységedet követi, az tapasztalhatja, hogy és ez az ismeretanyagod és a megjelent írásokban egyaránt visszatükröződik, hogy te olyan információkat írsz le, amely információkból később egy és ugyanazon cég kapcsán azért lassan egy információs háló és egy működési háló is leírható. Ugyanakkor, aki követi a te tevékenységet, az azt is tapasztalja, hogy te viszonylag szendv, vagy, ami ezen a területen, ahol te működik, valószínűleg kívánatos, és a szemtelenség okán, vagy attól teljesen függetlenül tartózkodtál eddig ott Tol, hogy azon, a, azon tevékenységi körön belül, amit egyébként folytatsz, média egy olyan oknyomozó írásokat tegyél közzé, amely nagy valószínűséggel a kapcsolati tőkédnek nem tenne jót, ugyanakkor olyan ismeretanyagot tárnál a nagy érdemű elé, amilyen ö, anyagot egyébként rajtad kívül éppen az ismereted okán kevesen tudnának tárni. Hosszú kérdés volt, de azért alapvetően talán nem érthetetlen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ügy volt, amikor igenis megírtunk olyan feltárásokat, olyan ügyekkel foglalkoztunk, amikor egyébként ez komoly konfliktusokat váltott ki abban, akiről ezt megírtuk, de megmondtuk, hogy ezt mi megírjuk, hiszen ez egy hírértékebb, mi nem fogjuk a hitelességünket feláldozni annak, hogy egyébként most megsértődik, vagy nem, hát megsértődik, megsértődik. Tehát ilyen értelemben persze, Uh, szemtelen. De hát, hogyha az a hír, hogy éppen uh, nem tudom, hogy valakit uh, így vagy úgy uh, nem tudom, hogy törvénytelenül rúgtak ki, és hozzánk kell jut, akkor meg fogjuk írni. Magyarországon Fugetlenül te vagy az egyetlen ember, mondani? aki egyébként ezek szerint olyasmit engedhet meg magának, amit más azért nem, mert megsértődnek rá, vagy igenis vannak jelentős számban olyanok, akik megsértődtek rád és nem állnak veled szóba, illetőleg, hogy ez a fajta kapcsolatot milyen módon áll fenn a NER részével, vagy minden részével a médiának ilyen kapcsolatot van, mint amit leírtál. Hát a, a az nem igazán kedve engem, tehát nézzük meg, hogy, hogy az oligó és a, a Hírtégi hellen például most nyertünk másodfokon főveres vítéző pert, azért, amiket ott leírtak rólunk hazugságokat, tehát uh, megpróbáltak uh, úgy beállítani, hogy ez Varga Zoltánnak a Central Média csoport tulajdonosának a vállalkozása, ami egy abszolút hazugság volt, és én ezt perre vittem, miután ez nem voltak hajlandóak lekzölni a helyregazításnak az én megkereséseimet, mert hát a viszony az nyilvánvalóan konfliktusokkal. Hát ugyanakkor egyébként, amikor mondjuk nem tudom, én néhány heter, vagy néhány napja, mikor nem tudom, a Hírtévé indította a közös műsorát a Nemzeti Filmintézettel, akkor küldtek erről a közleményt, és ezt mondjuk felhasználtuk, megírtuk, hogy indul egy ilyen uh, műsor, tehát ilyen értelemben egy ilyen furcsa állapot nyilván, de hát azt gondolom, hogy nekünk azt elre kellett tenni, hogy amikor rólunk valóklanságokat közelnek, akkor ezt nem fogom annyiba hagyni. Pár kérdés, hogy egyébként ugye azok a helyrejegyzetésok eljutnak -e ugyanazokhoz a körökhöz, mint egyébként eleget tesznek a bírósági ítéletnek, vagy végrehajtót kell ugye majd küldeni. Tehát, tehát viszony ilyen értelemben terhelt, viszont az gondolom, hogy hogy ez a normális, hogyha ha rólam valamit írnak, akkor mi meg fogjuk védeni, és nem fogjuk hagyni azt, hogy, hogy a javultságokat A média egynek, illetőleg személyesen neked mióta van rádió műsora a Spirit effect 2020. január 8 óta, akkor volt egy éves a média egy műsora, és az egy éves évfordulóra indítottuk el a műsort. Tehát tavaly? Ott Tavaly januárban, igen, egy évvel. a másfél évvel az előbb, azon, igen. Ezek szerint nagyjából egy időben kezdtünk. Így van, igen. Amikor ott voltál, így van. Igen. Hogy kerültél oda? Hívtak-e, jelentkeztél mér -e, miért szeretted volna, hogyha, hogyha a médiainek lenne egy ilyen megnyilvánulása is? Nekem már nagyon répp volt a podcastom, ez egészen pontosan 2009-től. Magyarországon az egyik első beszélő podcast volt, amit én megcsináltam, és azt gondoltam, hogy ehhez az oldalhoz egy háttérműsor az, az jól passzol, mert a podcast be, amit egyébként is működtettem, abban erősíteni kívántam a média vonalat, és annyi történt egyébként, hogy egy médiakonferencián megismertem ott a spirit a vezetőjét, és megkérdeztem, hogy nem akarjátok leadni. Több, több rádiótól is egyébként uh, uh, kérdeztem, hogy uh, nyitottak lennének erre, és ők nyitottak, bizonyultak. Uh, erre ismerték az oldalt, uh, és egy idő után visszajeleztek, hogy Jó, menjen be a műsort. Tehát uh, nagyjából ez történt. Uh, és egy, egy dolog nagyon fontos volt, amiben megállapodtunk, hogy nem fognak beleszólni is, sem, a tehát, sem a műsornak a tartalmába, sem pedig a az oldalnak a, a tartalmába, és ez így is lett, tehát soha senki előtte, adásba kerülés előtt például meg nem kérdezte, Ezt hogy értem, de to. egészen mostanáig a Spirit FM-en dolgozni, az nagyjából olyan lehetett volna, mint podcastot csinálni, hiszen annak az elérhetősége, mint rádió minimális volt. Interneten pedig gyakorlatilag ugyanazzal a lehetőséggel bírt, mint amit te a podcastod révén el tudtál érni. Azt gondolom, hogy ezért egy mégiscsak Budapest bevárosában egy elérhető frekvencia volt, szűkös volt valóban annak a leszedettsége, de nyilván több, mint hogyha egyébként nem lett volna. Ők bevállalták azt, hogy annak elmére, hogy ez a műsor például az NMHH-média tanácsát gyakran bírálja, ennek elmére ők fölvállalták ezt, hogy lemerik adni. Kitéve őkat, annak, hogy esetleg pont mondjuk az NMHH miatt valamilyen szankcióval, vagy módon támadja esetleg őket. Azt kérdezem, hogy amikor elkezdődött, hát ez elég régen volt, de amikor a 9 re pályázatot írtak ki, arra a klubrádion kívül másik két pályázó is jelentkezett köztük, az a hely is, ahol egyébként te vagy, akkor ez téged mennyiben foglalkoztatott? Hát, hogy annyiban foglalkoztatott, hogy én kedvelem a klubrádiósokat is, ugyanakkor érdekelt, mivel ki fogja megkapni a frekvenciát, de hogy mondjam, tehát Nehéz helyzetet idéz elő nyilvánvalóan, hogy, ö, hogy a két ö, rádió egymással ö, ö, szembe kerül. Ö, ezt gondolom, legalább én így emlékszem erre, hogy, hogy látszott, hogy itt ö, szembe kerül a két ö, egyébként piaci szereplő egymással. És a, hát a két piaci szereplő, ez ugye Ugyan... kicsit eufémisztikus, mert egyik sem igazi, igazán piaci szereplő, proforma talán igen, de facto meglehetősen kevésé és egyébként proforma is különböző módon, de ugye itt az ellenzék két emblematikus csatornájáról van, szó, szóval az egyik rádió, a másik alapvetően tévédeit de itt rádió, ezt téged foglalkoztatott el, hogy fizikából az ember azt tanulta, hogy két dolog egy helyen nem fér el két dolog, két hát helyen mi elfér. Oké, okay, rendben van. Ezekes, hogy, hogy volt egy kormány közeli, aki a rádió... Én, én most arról nem kérdezlek téged, én most kizárólag erről a kettőért Jó. kérdezlek. De mi a kérdés? Tehát, hogy hát, hogy foglalkoztatott-e, nem, nem, nem, nem, nem, hogy foglalkoztatott te, hogy két dolog egy helyen nem fér el a 92 .9 en Ugye, akkor azt lehetett hallani, hogy lesz még másik uh, frekvencció, és én nagyon bíztam abban, hogy hogy egyébként ez úgy fog kijönni, hogy az egyik frekvenciát megkapja az egyik, a másik frekvenciát megkapja Én a Én de attól még ott volt maga az a konkrét jelenség, hogy mind a ketten ugyanarra a frekvenciára pályáztak. Ezt te magadban hogy tudtad feloldani, hogy te közben az egyiken dolgoztam? Mondom, tehát én nem dolgoztam az egyiknek egyébként, hanem leadták a műsort. Én ezt értem, amit egyiket... de attól még szerződésed van ezzel a rádióval, és annak a rádiónak a munkatársa vagy. Attól, meleadják a műsort, attól lesz te egyébként a munkatársa. Ez itt most lovaglás a szavakon. Ha valakinek leadják Nem leadja... a szavakon, mert... Mert? Nem, azért nem lovaglás egyébként a szavakon, mert én ezt olyan kapcsolatnak tekintem, mint amikor mondjuk az Info Rádió leadja a BBC-nek a napi hírnysorát de attól még a bbc színek nincsen arra ráhatása, hogy az információban mi történik. Tehát én ott ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem vagyok munkatárs. Elkészül egy egy műsor, ami egyébként a hitportálnak a podcastjára több más felülete felkerül, és hogyha más Akarja, te élő műsorban a Spirit Radio ö, stúdióját használod, itt van előttem a hétfői műsorrend, aktuál, biztró, beszóló, önkényes mérvadó, média egy, mondd el önkényes mérvadó ismétlés, ebből egyáltalán nem derül ki az, amiről te beszélsz, én értem, hogy te ezzel magyarázod a magad számára, de az, aki téged ott hal, ezt nem tudja, és egyben, ha bemenne, azt látnád, hogy ugyanúgy, mint bármi más, ott ülsz egy stúdióban, és emberekkel beszélgetsz. Egyrészt látja, én viszont tudom pontosan, hogy mi a valóság, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan műsor, ami független ilyen értelemben attól, hogy kiadja le, hiszen leadja sok más platform, kint van Google Podcast-től, kezdve a spotify vagy sok más felületen is. És még De az anya csatornája mégis csak a Spirit FM. Mert ők fölvállalták, azt mondták, hogy bevállalják, hogy leadják ezt az adást, de egyébként még mondom, bárki más is láthatja, hogyha van. Így van, de te itt dolgozol, függetlenül attól, hogy te ezt hogyan látod. Itt több menetes küzdelem volt, pályáztak, fellebbeztek, visszavonták, majd azt követően, hogy a 92-9 frekvenciát nem kapta meg a klubrádió, azt követően a tanács megvizsgálta a klubrádió pályázata eljállát és megállapított, hogy több szempontból sem felel meg. A fentiek alapján a tanács nem látta biztosítottnak a közösségi célra kiadott frekvencia jogszerű és hatékony hasznosulását. Majd ezt követően a közösségi, március 30-án a közösségi rádiózásért egyesület kérelmére a tanács az előterjesztés egyes számú szereplő megállapodásban foglaltak. Szerint hozzájárul a Budapest 87. Megahertz Spirit FM állandó megnevezésű kisközösségi rádiós még vonatkozásában 2017. február 17. napján kötött hatósági szerződés 2021. május második napján 24 órával történő közös megegyezésével a megszüntetéséről, majd ugyanaz nap a média tanács X pontja ideglenes hatósági szerződés köt a közösségi rádiózás egyesülettel a Budapest 92.9 Megahertz vétel közötti rádiós média szolgáltatási lehetőség május 3. Ez ma, ma van az első műsor amelyben mindjárt ott van a temműsorad is. Október 29-e között időszakban történő használatára kereskedelmi jelleggel az előterjesztés ketteszámú melleklétét képező idegálas hatósági szerződés szerint. Ez a mostani helyzet sem volt számodra olyan, amikor valamilyen módon jelezned kéne valamit, ami nem tudom, hogy micsoda, mert abból adódóan, hogy te ott maradtál, azzal önmagában elmondtad azt, hogy mit gondolsz erről a konfliktusról. Nem, én azt gondolom, hogy egyébként Kicsit ez máshogy van. Tehát ez a sok összetettebb történet, mint itt fél mások, tehát valamit. Tehát ez a műsorok kifejezetten egy kritikus műsor, annak a megszüntetése, hogyha ez megvalósulna. Tehát én azt mondanám, hogy akkor megszüntetik ezt a műsort, ez egy valakinek lenne érdeke. Annak a Fidesznek és annak a média tanácsnak akit egyébként a Klubrádió bírál. Tehát maguk a klubrádiósok mondják azt, hogy ne hozzak elhamarkodott döntést, miért kéne ezt megszüntetni. Hát, hogy kerül erre de... sor, hogy a klubrádiósok ezt mondják? Hát úgy, hogy a beszélgetünk emberekkel, Igen, és de ez nem, ez a nem része a rá. média egy tevékenységének. ilyenről a média egy nem szokott beszámolni. Te múhoz vagy? Múhoz vagyok, igen. A múhoz sajtónapi felhívása frekvenciát a klubrádiónak rövidesen jön. De hoztuk. Azt én értem, hogy lehoztátok, is egyben mit gondoltatok róla? Közöltük. Tehát... De az, hogy közöltétek, az önmagában még nem jelent semmit se. Közöltök teljesen egymással ellentétes dolgokat, és akkor az ember azt kérdezi, hogy akkor ez miért nem egy uh, távirati iroda? Miért nem egy sajtóügynökség? Lehetne egy sajtóügynökség? É, ú, elmond, elmondtam, hogy azzal, hogy legyen frekvenciája a is. Tehát uh ennek hangot adtunk, sőt, nem tudom, én interült közöltem Rosgani Krisztinával, aki a Nemzeti Értőzési Hatóság volt elnöke, aki a műsoromban is, meg az oldalon is hosszan, uh, több, több mint egy órán keresztül, vagy körülbelül egy órán keresztül ír a, a média szenácsot. Tehát ennek ott a, a Spirit szemben is például lement a tehát Ez gondolom erről, amit elmondtam, hogy legyen a, a klub a is, és egyébként legyen a a másnak is, legyen egy színes rádiós fiat. De, ezt nem, egy harmadik lehet, felekve, de ezt nem egy harmadik helyen kéne megtenni, nem az érintetteknél. Mik jelent minimálisan egy harmadik helyen? Tehát, hogy valahol le kell adni a műsort, ahhoz, hogy eljusson az emberekkel? Váltott e valahogy szót a, klub, a, a, a Spirit FM vezetésével e, beleértve e, Németes Szilárdot, vagy korvin Tibort a tekintetben, hogy az, amit e, műsor folytatnak a klubrádióval szemben, az nem szerencsés mit értesz pontosan? Amit mondtam. Szóvá tette, de azt, hogy egy olyan frekvenciára jelentkeznek, amely per alatt áll. Na jó, akkor én nagyon sok csúsztatásom megint, tehát ugye tíz száma dolgokat. Én nekem a számomra a legfontosabb az volt, hogy a az engem a HH-tól megtudakoltam azt, hogy ez a hatósági szerződés, amit kötöttek a spiriteszemmel, ez tartalmaz egy bontó feltételt arra az esetre, hogyha a Klub rádió Pert nyerne a bíróságon, ez nem valósultnak egyelőre. Uh, Valószínűleg egyébként ez a per el is fog tartni jóval tovább, mint amíg az idegenes frekvenciójoktól. De nem elvi kérdés az, hogy nem a pernek az eredményétől teszi függővé az ember azt, hogy egyébként az addig rendelkezésre álló frekvencián bállal eműsorot, vagy sem. Ez nem egy morális kérdés? Mondom, én ezt máshogy látom, tehát én azt gondolom, hogy ez egy idegenes frekvencia, és a 929 9 sorsáról majd a bíróság meghozza a döntését, és csak azt mondja, hogy a klubrádió a frekvencia, akkor másnap megszűnik a spiritetem adása, a az a frekvencia, és, és akkor visszakirul oda. És amikor jelentkezett a rádiózásért egyesület a frekvenciára, akkor se gondoltad, hogy ezügyben valamit mondjál? Te ezt egy jó ötletnek találtad? Vagy rossz ötletnek találtad? Ezt Öt Igen. <hállt> Miért kéne nekem ebben véleményt alkotni? Mert ott dolgozom? Tehát, ah, még egyszer mondom, nem dolgozom ott. Tehát, hmm. a, ugye ez egy, még egyszer elmondom, a média egy hírportálnál dolgozom. A hírportálnak a egy lead a írhatom egyébként, de leadhat bárki más is. Én nem dolgozom ott ilyen értelemben. És nekem nincsen arra ráhatásom, hogy egyébként a, a rádió milyen a, a frekvenciapályázatokat nyújt be. Nagyon nagyra tartom a szakmai tevékenységedet, a morális tevékenységedről inkább nem, vagy hozzáállásodról inkább nem mondanék véleményt, mert azt gondolom, hogy ez azt tapp, nagyon sok a... csúsztatás hozzik ebben az ügyben. Nagyon-nagyon sok csúsztatás, nagyon egy oldalúan. Kezdve... kezdve Olyan jogi, jogi most... fogalmak mögé menekülsz, miközben műsort vezetsz a Spirit FM-en, amire semmi szükség nincs. Nyugodtan mondhatnád, hogy van, azt jó napot... Na, ott egy műsort leadnak uh, ennyi. Nem, ott műsorvezető, tőle egyenes sem. De, de attól még szóvá teheted, a konglomerátum része vagy. Hogy... hogy ne és akkor ne legyen el, Nem ezt mondta, jó. Nem ez jó. Nem ez a Nem ez a Nem Konglomerátum részeként Nem volna jó. Nem ez jó. én is elmondtam. jó. Az, az hogy... hogy uh, uh, hogy mondjam neked. Tehát a bíróság meg fogja állapítani, mi történt. És ebben az esetben, hogyha ki mondja, hogy, hogy mi történt, akkor vissza fogja kapni a frekvenciát. Okay. Ezen kívül van másik pálya, okay. másik frekvencia, ahol lehetett volna pályázni, nem tettem senki. Okay. Az én moralitásom az nem bíróságítéletekhez kapcsolódik, de megértettem azt, amit mondta. Nagyon nagy vonalú volt a rendelkezés által. Köszönöm szépen. Szívesen. Kívánok figyelni János vagyok, és Hargitai Miklós keresem, de ahogy halom te vagy. E, ami a MUOS tevékenységét illeti, ha jól látom, akkor abban az utolsó megnyilvánulás, az március 15-én volt, a MUOS sajtónapi felhívása, frekvenciát a klubrádiónak. Ezt jól látom, vagy azóta is volt? Hát azóta is volt, mert a klubrádió hallgatására, szolgáló linket, a tímlapetejére, ott van jelenleg Oké, okay, ez így van, én most kifejezetten a szövegre gondoltam. Ma 2021 május 3-án a 92- frekvencián ideiglenes engedéllyel működő Spirit FM, tehát a Spirit FM ideiglenesen működik, de a Spirit FM ideiglenes frekvencia engedélyt kapott arra a frekvenciára, amely jelleg per alatt áll amennyiben pontatlan voltam, akkor egészíts ki, amennyiben nem pont voltam pontatlan, akkor kérdezem tőled, hogy mi a véleményed a kialakult helyzetről, de ha gondolod, akkor menjünk vissza egészen odáig, amikor a Spirit FM mögött álló egyesület, valamint a klubrádió is, elindult egy akkor még szabadnak tűnő frekvenciáért, ahol a pályázatot visszavonta az egyesület, miután kizárták és fellebezett, tehát itt pontosabban úgy volt a sor, hogy jelentkezte, kizárták, fellebezett, felhagyott a fellebezéssel, a 92.9 frekvenciát nem kapta meg a klubrádió, majd ideiglenes frekvenciengedélyt kért és kapott a Spirit FM a frekvenciára, Erről a jelenségről, ha ez jelenség, ha elmondod a véleményedet, azt, amit erről gondolsz, azt megköszönném. Igen. Hát nem ismerünk a médiahatóságnak olyan frekvencia döntését, ami ne közvetlen vagy közvetlenül a kormány érdekeit szolgálná. Ez a döntés halmaz, amiről beszéltünk, ez is ebben a sorban illeszkedik. Tehát aki frekvenciát kap a médiahatóságtól az legalább így gyanakodjon rá, hogy ő most valami olyasmit csinál, amivel a kormánynak vagy a kormánypártnak az érdekeit szolgálja. Elég, elég gyanús körülmények között születnek meg ezek a döntések, és elég problémás az, hogy olyan emberek hozzák, akik kizárólag a Fidesznek. Elkötelezettek. Ez az egyik nagy ö, probléma ö, azzal, ahogyan a rádió elvesztette a frekvenciáját. A másik, hogy van nekünk egy hát, alaptörvénynek nevezett alkotmányunk, meg egy hatályos média szabályozásunk, és mindkettő szerint, a legfontosabb szempont, amit például ezekben a döntésekben is követni kellene, az a média sokszínűségének és a pártatlanságának a fenntartása. Tehát hogyha lehet kétféleképpen dönteni, akkor azt a döntést kell választani, ami a sokszínűséget és a pártatlanságot fenntartja. És ez nagyon erősen sérült akkor, amikor a Klub rádió elveszítette a frekvenciáját, mert hogy... Tulajdonképpen az országnak a nagyobbik fele maradt sokszínű és pártatlan tájékoztatás nélkül. Most már az éterben gyakorlatilag csak olyan rádiók szólnak, amelyek így vagy úgy, de a kormánynak az üzeneteit tolmácsolják, És az országnak az a nagyobbik fele, aki mondjuk egyszerűen csak szabad és tisztességes tájékoztatást terez az most már hiába kapcsolja be a rádió. De akkor ezt a Spirit fm is állítod? Igen, a Spirit FM-ben vannak tisztességes kollégáknak jónak tűnő műsorai, viszont ez a rádió ez nagyon erősen halad a hát, propaganda adóvá válásnak az útján. Én tegnap este erre a beszélgetésre készülve megnéztem a műsor struktúráját, és legalább két olyan műsor van rajta, aminek semmi valója nem lenne ott ellenkező esetben. Az egyik ez a Magyarország segít nevű dolog, ami a, nyilván ennek a Hungary ház nevű programnak a valamilyen a rádiós reinkarnációja. Mi, mint újságén a a Népszavánál dolgozom, nagyon sok próbáltunk információt szerezni a Hungary health amivel kapcsolatban a kormány semmilyen kérdésre nem válaszol. Ez a műsor képest, szombaton van három órakor. Én nem tudom pontosan annyi kormány, a műsorfolyamban, műsor biztos, akkor van. Én is igen. készültem. Tehát, hogyha szeretne erről kommunikálni a kormány, akkor válaszoljon az újságíró kérdésére, és ne válaszoljon egy dedikált, vagy ne vásároljon egy dedikált műsoridőt, ahol elmondhatja, -e, hogy ez milyen nagyszerű ez a program. A másik a Kínával kapcsolódó, Kínával kapcsolódó műsor talán Kínából szeretettel vagy Igen, valami hasonló. Ez egy ez egykor és vasárnap reggel van az ismétlés, illetve éjszaka féltől. Ez, ezzel is nagyon komoly problémák vannak szerintem, tehát Kínáról valószínűleg sok mindent szeretne tudni a magyar rádió hallgató, de tartok tőle, hogy azok az információk nem Fognak ebben a műsorban, én például nagyon régóta szeretném tudni, hogy, hogy Magyarország miért nem ki az újgurok mellett, ugye a ujguriát Kelet-Urkesztánnak hívták korábban, és hogyha igaz az, hogy nekünk ők rokonságunk van, akkor ők a rokonaink egyébként úgy is tekintenek Magyarországra, ehhez képest egyetlen szót nem hallottam a kormánytól még az ő védelmükbe. Mindenesetre ilyen műsor, tehát hogyha én állítanék össze egy, egy rádió műsor folyamat, akkor egészen biztos, hogy ez a kettő nem szerepelne Rajta, mert ez nem az általános tájékozat. Tökéletesen értelem. Te egy meglentősen gondolkodású ember vagy, ennek következtében nem fog meglepetésként érni az, hogy magán a muaszt belül is olyan embereknek vagy az elnöke, akik adott esetben nem feltétlenül gondolják ugyanazt a világról, mégis uh, muasztagok. Milyen jelenség az, ami korábban nem volt jelen, vagy nem volt olyan pregnáns, hogy a MOASZ-nak vannak olyan tagjai, amelyek egyéb, akik egyébként egymásnak feszülő média konglomerátumnak a tagjai, hiszen a moasz alapvetően ez a jelenség nem volt jelen, és abból adódóan, hogy az ATV-nek a munkatársai, vagy a Spirit FM munkatársai, és a Klubrádió munkatársai is egyaránt MOASZ tagok, ezt a jelenséget hogyan lehet kezelni, és hogyan lehetett kezelni akkor, amikor még nem volt ö, nyertes pályázat, ideiglenes, így értem, tehát nem volt meg ez az ideiglenes engedély, nincs nyertes pályázat, pontatlan fogalmaztam, e, tehát akkor, amikor a 92.9 frekvenciára e, ráindult szíves elnézést a fogalmazásért e, a Spirit FM, és amikor Gábor György bolykottot hirdetett, és Tamás Gáspár Miklós sem volt tőle távol, e, csak az azért mondom ezt a két értelmiségi hangot, mert azért ők távolban fehér vitorlák, igen. akkor te gondoltál-e bármit, és ha igen, akkor mit? Valójában ez megvolt korábban is a múhozban, tehát amennyire én tudom, a múhoznak gyakorlatilag az ország összes nagy terkesztőségében vannak tagjai, nem biztos, hogy ez nagyon hangosan hangoztatják, mert ez azért egzisztenciális kockázatot is jelent bizonyos szerkesztőségekben, de vannak a közmédiánál, vannak itt ott, ott, tehát nem azért mozsagok, mert az ő munkahadójuk pontosan ugyanazt gondolja a világról, vagy ugyanahoz a gondolati körhöz tartozik, de ettől még a múltban belül arról, hogy mi mit gondolunk a tájékoztatásról vagy, vagy a, a szabad sajtóról, arról az én eddigi négy éves ottani működésem alatt soha nem volt vita. Én ezt értem, de közlemény szintjén szó volt arról, hogy frekvenciát a klubrádiónak, de olyan közleménye nem volt a mosz amely azt mondta volna, hogy szerencsétlennek találja a Spirit FM ideglenes engedélyét ezen a frekvencián. Ennek van a -e jelentősége, vagy én ezt rosszul látom? Jelentősége nincs. A MOS egy egyrészt egy viszonylag lassan mozduló tervezet, Pont azért, mert minden olyan kommunikációs lépés, amit tesz, azt megelőzi egy demokratikus döntéshozatal, tehát minimum az elnökségnek erről döntést kell hoznia. Másrészt, és ez a fontosabb, nekünk az, hogy kiadunk valamiről egy, egy közleményt, az mondjuk nem a fő cselekvést irányunk. Tehát mi nagyon régóta és nagyon intenzíven dolgozunk a Klubrádió ügyének a megoldásán a brüsszeli, Fórumokon és ez nem mindig látványos, de azt mondom, hogy az egyedüli dolog, ami eredményt tud hozni az az, hogy az Európai Bizottságot ebben az ügyben cselekvésre kényszerítjük és ebben rajta vagyunk most is. Azt kérdezem tőled, hogy nem ma jöttem le a falvédőről. Számos rossz döntésem volt az életem folyamán, amelyeket én mind meglakoltam és megbűnhőttem. nem feltétlen nagy nyilvánosság előtt, hanem adott esetben a négy fal között, és tíz esetből szerintem nyolcból a legrosszabb arány 7, de könnyen lehet, hogy az arány inkább 9, a nagy nyilvánosságnak beszámolta már csak azért is, mert nem tudok nem transzparensen élni, mert minden nap a pofám ott van. A mikrofon is immáron a kamera előtt. Nem tudom, hogy nézed-e a műsort, de az a névszabadságos póló van rajta, amit annak így, igen. Igen. És ez nem véletlen. Mint ahogy egyébként, amikor ültem a civilapája műsorvezetőjeként, akkor is szimbolikus jelentősége volt, hogy ezt mikor veszem föl. Nem arról van szó, hogy éppen a kezembe akadt. Azt kérdezem tőled, hogy az okoz -e bármilyen fejfájást a MUASZ elnökének, aki egyébként ugye egy MUASZ elnök választás, egy Mósz közgyűlés előtt van, úgyhogy ezek most izgalmas hetek a MUASZ életében, 29-én lesz a közgyűlés, és tudom a rajtat kívül mások is pályáznak, ilyenkor az ember diplomatikus, vagy kevésbé diplomatikus, nem tudom, én nem voltam, sohasem morsztak, tehát nem tudom megítélni, és nagyobb konglomerátumoknak utoljára az úttörőszövetség, vagy a kisben voltam, ahol kötelező volt belépni, beléptem, majdnem nem tudom, mi történt, megszűnt a kiszakúbál együtt én is megszűntem, tehát visszatérve ide, mekkora főfájást okoz az, hogy a moasz egyébként, és ez így természetes, egyszerre tagok, adott esetben a klubrádióban dolgozók és a Spirit FM-en dolgozók, akik most valójában vagy látszulagosan egymással szembe kerülnek, vagy a MOASZ nem egy olyan szervezet, amelynek ezzel hétköznapi dolga volna? a problémát nem okoz, tehát nem merült még fel vitaként az, hogy mi kiállunk -e a klubrádió mellett. Természetesen kiállunk, mondom, ott van jelenleg is a holnap tetején a Klub rádiónak a linkje. E ebben a történetben a klubrádiónak van igaza, és nem azért, mert klubrádió, hanem azért, mert az volt az utolsó olyan viszonylag széles hallgatottságú közéleti rádió, amelynek a szerkesztésére a kormánynak nem volt befolyása, és hogyha egy ország azt állítja magáról, hogy ott a sajtó szabad, már pedig Magyarország vagy Magyarországnak a vezetése azt állítja, akkor nem hallgathatja el az utolsó rádiót, ez ennyire együtt. És mit gondolsz a Spirit Hát szerintem neki nem kellene a klubrádió frekvenciáján szólni, ugye amikor ö, megszűnt annak idején a, a Népszabadság, ahol én dolgoztam, akkor nekünk sok félelmünk volt, ezek közül talán a legerősebb az volt, hogy meg fog jelenni népszabadság néven valami, amit már a Mészáros Lőrincék adnak ki, és valamilyen módon lejáratja még azt a munkát is, amit előtte mi a tévkéződekig végeztünk. És nyilván most a Kiri nem a Klubrádió nevén szól, de mégiscsak azon a, frekvencián, és tudjuk, hogy mennyire konzervatívok a magyar rádióhallgatók, én is látom a saját tüleimen, hogy egyszer beállították valahova a rádiónak a keresőjét, és az ott szól évtizedek óta, tehát ez egy nem tisztességes előny, még hogyha attól eltekintünk is, hogy, hogy, hogy a másik szereplőnek semmilyen lehetősége nincsen a megtolása, tehát ilyen helyzetben nem szabad szerintem belemenni. Azt gond, kérdezem tőled, egyetértesz -e a TGM bolygó felhívásával független attól, hogy ennek egyébként a kulturális szférában dolgozok, vagy a politikusok eleget fognak-e tenni, tehát van-e ennek ilyen jellegű elvi jelentősége, morális élet? Elvi jelentősége biztosan van, azt nem tudom, hogy a gyakorlatban működik el, hogyha Magyarországon valami folykottán, én elsősorban az a közmédia, csak az a probléma, amiről már az előbb is beszéltem, hogy vannak, hogy évtizedek óta ahhoz szoktak hozzá, hogy a Hossuth Rádió az elsődleges tájékoztatási csatorna a Tánukra, és ezeknek időnként mondjuk járványhelyzetben az, hogy egyáltalán hajlandó az ember tájékozódni, bekapcsolni a rádiót, annak ilyen élethalál jelentősége lehet. Úgyhogy nekem szimpatikus az, amit a Tamás Káspár Miklós erről megnyilatkozott, csak nem tudom, hogy mennyire működőképes eset a gyakorlatban. Utolsó kérdésem az, hogy... Um... Csak kb. az Arató küldött egy sms és megzavart, hogy delikát ez a helyzet, ami most létrejött a Spirit fm és ha igen, akkor miben áll a delikát jellege? Annyi minden történt a magyar médiának az elmúlt, nem is tudom meddig kell visszamenni, 11 évébe. Vagyban minden választásnak úgy mentünk neki, hogy sokkal szűkebb volt a sajtószabadság, szabadság, mint a megelőző választásnál Gondolj vissza nyugodtan 2018-ra, vagy, vagy 2014-re, és 2018-ban is mondtuk akkor is éppen egy, egy műsorban, hogy biztos, hogy a 2022-es választásra tovább fog szűkülni. Most ennek a tovább szűkülésnek az egyik államása az, hogy már nem volt a klubrádió sem. Tehát annyiban nem különleges, hogy bele beleilleszkedik, egy, egy trendbe. Meg mondjuk, mondjuk a figyelő esetére, ami egy, egy nagyon jó nevű gazdasági hetilap volt, most meg hogy micsoda, azt inkább nem mondom, ott konkrétan az történt, hogy beleültek valakik egy kézbe, és aztán azt át formálták egy teljesen más ideológiájú. valamibé. Annyi van különleges, és azt mondtam az előbb is, hogy rádió terén egyszerűen már nincsen másik, tehát nézd meg, hogy van rádiója a katolikusoknak, a reformátusoknak, van Mária rádió, van Bosút rádió, van minden, és ez egy bizonyos világnézetet megtestesít az Éterben, de Magyarország többsége, Egyszerűen csak rádiót szeretne hallgatni, és abban tisztességes híreket, amik a való életről szólnak, és ennek a többségnek, ennek nincs pillanatnyilag rádióérzem, hogy Magyarországon unikum, ez Európában is unikum, miért sehol másolni. Köszönöm a rendelkezésre, állás, sajnálom az apropót. Én is köszönöm, és én is sajnálom. Szia! Hargitai Miklós hallották, a MOASZ elnökét. Jó reggelt kívánok! Figyelj, ha már csak 7 percet késne, most már 8-at, akkor ahhoz képest, hát az egy viszonylag jó dolog, ugye én egy meglehetősen nagy összeállítást készítek, közben próbálok valahogy zeneileg elválasztani. Elnézést kérek, hogy Arató Andráshoz 8 perces késéssel futottam be. Nem, baj, csak rákérdeztem. De ne, az, fel, az, az nem, nem. De nagyon tetszik, hogy SMS küldtem, az SMS az mindig azt jelenti, hogy fontos. Tehát akkor ez neked fontos. Ugyanakkor húzom az idő mert néhány részletet felolvasnék továbbra is befolyásol a téma ismerete, még akkor is, hogyha mindent nem lehet felolvasni. A Klubrádió közleménytet közé május 1-én ennek részleteit olvasom, természetesen a teljes írás olvasható a Klubrádió hollapján. A Falsanga hídgyülekezetéhez köthető áll-ellenzéki rádió a médiatenás fennállása óta szolgálja a kormány háborúját a független média ellentörvénysértések beláthatatlan sorát követve el hanem a bitorlok szerepéről talán még érdemes szót ejteni. Minden lépés egy előkészített terv szerint valósul meg árulás. Sorra születnek az önigazoló nyilatkozatok a belülről jobbítás hazámban jól ismert hamis indokával, amely elfeledni hivatott a valójában egzisztenciális okot vagy a vágyat a megszólalásra bármi áron. A hígyülekezetéhez kötődő média baron, birodalom őfelsége ellenzékeként jól idomított része a nernek, nek kitűnően szolgálja az illiberális rendszert, megkap érte a jutalmat, ezért is képes. Maga Működni. A független média elleni háború aktív szereplőjeként nem tekinthető árulónak már régóta nem kétséges, hogy melyik oldalon áll. Gondolhatja komolyan bárki is, hogy a média tanácsa, amely semmilyen törvénytelenségtől nem riad vissza a független médiumok elhallgatása érdekében, ellenszolgáltatás nélkül a sugárzási lehetőséget egy kétszeresen is per alatt álló frekvenciát. Árlást az követ el, aki fellépésével szerepet vállal a terv megvalósításában, aki közreműködik működik abban, hogy egy valóban független médiumot a hatalommal együttműködő hamis hanggal fedjenek le. Lássuk be, könnyebb dolgok lenne, a Klubrádió bedobná a törül között, akkor csak a hullarablás kelemetlen bélyegével kellene bíbelődniük. De nem így történt a Klubrádió február 15-e óta az interneten folytatja sikeresen a műsorszolgáltatást. Stb. A hatalom áldozataitól elkobozott vagyon kigénylése hazámban nem minden hagyomány nélküli. Aki ebben a mocskos játékban részt vesz, az nem marad ártatlan, de még nincs késő, vissza lehet utasítani a dicsérelem mellékszerepek. Most itt szeretném elmondani, hogy a, uh, én magam éjfél után néhány perccel belehallgattam a Spirit FM-sorába, amely rádiónak egyébként magam uh, valamikor uh, dolgozója voltam, annak idején, amikor elindult a 92 pályázatért, mint korbond. Mintkor Korvin Tibor főszerkesztővel, mint Német Eszilárddal beszéltem, elmondtam az ezzel kapcsolatos véleményemet, amely nem volt támogató jellegű, független attól, hogy senki se kérdezte a véleményemet. Azt követően, transparensen itt a 168 óránál minden alkalommal elmondtam azt, ami szükségeltetett, és ebben, ha Bar, a Toandrás is beleegyezett, akkor őt is bevonta. Itt szeretném elmondani, hogy ebben a műsorban azok szerepelnek, akik elvállalták a szereplést, akik nem vállalták el a szereplést, azok nem Repelnek, három ember utasította vissza az itteni szereplést, az egyik németes szilárd, az ATV vezérigazgatója, Korvin Tibor, a Spirit FM főszerkesztője, aki ugyanakkor hozzátette, hogy ha eltelik némi idő, akkor a rendelkezésemre áll is, aki egyébként a főszerkesztő volt, illetőleg a vezérigazgató, aki korábban a vezérigazgatón volt, illetve Onodi Molnár Dóra, aki a következő beszélgető partnerrel folytatott beszélgetéshez, szolgáltatott a Facebookon aprópót. Ők nem nyilvánultak meg, és nagyon diplomatikusan is beszéltek, a Klubrádióról, szemben Hont Andrással, aki nemrég igazolt a Spirit FM-hez, korábban az ATV-n művész vendég volt, az öt című műsorban András ten tennp szükségesnek találta egy szolgálti közleményt közreadni, amely alapvetően Arató András előéletével foglalkozik a jövő hét elé akkor néhány megjegyzés, tömören Arató András Princ és szocskeltetőben cseperedett vállalkozásai számúra semmilyen módon nem egyenértékűek a sajtószabadsággal bőveben. Volt azelőtt egy vitám Robert, Róbertel, amelynek során Róbert azt a megokolható álláspontot képviselte, hogy egy szerző csak a saját produkton maír felel, nem pedig a helyért, ahol tartalmat, közlik, majd később hiába írhatok beszéletek szabadon ennyiben, egy lapcsatónak kívülről vezérelt politika instrumentum tevékenységemmel csak ezt fogom szolgálni. A szprétel felnél ilyesmi föl sem merül vagy, ha igen, nem leszek ott. A heti választán egyetlen egyszer jelezték, hogy okból nem kéne valaminek megjelenni, akkor írtam oda utoljára ezek részletek, de igyekszem összefüggően szerkeszteni a szöveget. tehát nem mindegy, hogy az orgánum ilyen az viszont teljesen hidegen, hogy, hogy ki a tulajdonosa, pláne a NER 19. évében a klubra, a NERV működött azt az ideiglenes engedélyt, amelyel most a Spirit FM rendelkezik a 2010-es évek elején közepén nem kevesebbszer, mint 14 -szer kapták meg. Az a lehetőség természetesen mindenjünk számára adott, hogy elmegyünk kecskétenyészteni vagy külföldre költözünk, utóbbi esetben viszont ne Kopenhágában, Münchenből vagy az Egyesült Államokból szakértsük meg, hogy miként kell itthon boldogulni, főleg ne, hogy miként kell harcos ellenzékinek lenni. A hirtéve, amikor a tulaj összevezett a politikai pártfogatjából Eleme hívtak és mentem, és mivel egyetlen ellenzékben mélyen involválva adott üzletember érdekésem sem sértette, így a demokratikus karta sem vált össze ellene. Pontosan ilyen szépen elválasztható a klubrádi esetében is a beltartalom a működtetőtől. Az utóbbival kapcsolatban azt kell megjegyezni, hogy a történet a privatizációs folyamatban nagyra nőtt a postabankügy legrázósabb szereplőjével a Duna Holding csoporttal indul. Ennek volt előbb második embere majd elnök vezérigazgatója Arató András, aki a 202-es választások előttem a legjobb ajánlattevőként szerezte meg, a magyar, Autoklubtól a klubrádiót, hogy és cserében a kormányváltást követően a Máv RT igazgatóságában találja magát, miközben független üzletemberkét lelkesen tulajdonolta tovább az adót és teljesítette szerte az országban, terjeszkedett szerte az országban. 2010 után pedig olyan közismerten NERT-től független figura pénzén tartotta a pozíciót, mint köves slomó. Majd később egy, aki nem szereti a nert, az nem feltétlenül akarja ugyanazt, amit ők, tehát olyan elvi opciót kéne kínálnunk, ami mindenkinek megfelel. kettő, egy új kormány keze meg lesz kötve, legfelebre arra jó, hogy a haverokat jutalmazza. Éppen a média tanácsot emlegettem különböző politikusoknak és díszes értelmiségeknek, amikor arról érdeklődtem, hogy esetleges kormányváltás követően mit lehetne tenni, mert engem az érdekel, és nem az, hogy melyik párból jön a miniszterelnök, drága bolgárul szinte belén folytotta a szót, hogy ne kötekedjem, és azt az icipici békát, békucit igazán le lehet nyelni, amelyet úgy hívnak, hogy MSP. Amúgy, ha egészen űszinte akarok lenni, zárja sorait a tegnapi Facebook bejegyzésében Hont András, tehát őszinte akarok lenni magammal, és egészen őszinte akarok lenni magammal. Vélhetően egy évvel ezelőtt még egy torz médiastruktúra tulajdonosi körével is empatívabb lettem volna, ám közben a legrémisztőbb safe space disztópia vált valóra, melyhez a sajtónak semmiféle kritikai viszonya nem volt. Homofizba magukat összeszart újságírók saját mai réjukat és önzésüket felelősségteljességgel gejmázába csomagolták, és tudatlanságukat és érdektelenségüket jólértésültségként igyekeztek lenyomni a közösség torkán. Legfeljebb némi fúj orbára futott. Mert nyilvánvalóan komoly szakmai teljesítmény. Nekem személyesen megvan a véleményem arról, hogy ez Hont András tevékenységében milyen helyet foglal el különös tekintettel, hogy inkább egy hűségnyilatkozat a Spirit FM mellett, mint egy vitairat a mostani helyzet kapcsán, de nem magammal fog beszélgetni, és legalább olyan hosszan, nem hosszabban módodban megnyilvánul, mint amit felolvastam, de ezt szükségesnek tartottam ismertetni, mert te biztos ismered, a nagyérdemi viszont nem biztos. Figyelek. Hát az helyzet, hogy én, mint nagyra értékelem, most már is tudod egy azt az érzékenységet, amivel te a névű médiaszabadság kérdését, és a klubrádió alapvetően összefügg a magyarországi média Tehát azt, hogy ezzel a hont, vagy hogy hívják, akkor ennyit foglalkozunk, ez egy kicsit már, de azért meg ironikusan felfogni a dolgot, mert ezzel a levélel, vagy írással, vagy, vagy minekevezzük, ezzel a hűségnyilatkozattal, a mindentől teljesen független Német-Számból. Mellett ezzel talán az esszenciáját ennek, ennek a, a minősíthetetlen mocskos tetnek, amivel ez a társaság itt elindított valamit, ezzel talán elég jól leírhat. De én ezzel a figurával nem szeretnék foglalkozni, úgyhogy nem foglalkozom bele. Ami előtte elhangzott, hát szerintem jól leírja a helyzetet. Úgyhogy szerintem az lenne a jó, hogyha valami párbeszéd formájában folytatnánk, tehát nem mondanék én is egy 8 előadást, hogyha nem veszed, akkor nem beszélgessünk. Beszélgessünk. Mennyiben más ez a mostani helyzet, mint amikor a Spirit FM elindult a 92-9 frekvenciáért? Hát a, a klubrádió szempontjából úgy gondolom, hogy nem más. Lehet látni a reakciókat, a, a hallgatók reakcióit. Nem, nem újdonsága az önök számára, hogy egy ilyen megjelent. Annyi minden van, annyi minden szennyezi az értet Magyarországnál, most egyértelmű szennyezi. Egy kicsit aljasabb, mert hát ugye megpróbál úgy tenni, mintha nem lenne a része a, a rendszernek. Mondhatni úgy, hogy persze emocionálisan rosszabbul hatrán, mint a tanács törvénysért szolgalejtű viselkedés, amikor nincsen semmilyen meglepetés. Tehát amikor megpróbálják úgy átverni a közönséget, hogy úgy tesznek, mintha közük lenne a, a, a kormányra, szemben kritikus tömeghez, az ellenzékhez, hát az, az még úgy gondolom, hogy a rendszer egészéhez képest még mocskosabb, mert hát nyugodtan használhatjuk akár az szót is, csak hát mint a már évtizede részei a, a, a nervnek, ezért akkor lenne egyáltalán. Mennyiben része a, a nervnek? Tehát, hogy részévé válik-e automatikusan valaki vagy valami a NER ha NER-től származó pénzt fogad el, vagy ez ennél szofisztikáltabb? Én azt gondolom, hogy egy kicsit szofisztikáltabb csak, mert önmagában az, hogyha a NER-től pénzt kap, az, ugye az önmagában nem lenne baj, mert hát azt mondhatnánk, hogy legalább valami normális helyre megy. De hogyha emögött vannak alkuk, és ezeket persze nehéz konkrétan... Erről van szó. Ér, hogy, hát, ugye ez szó. Hogy, hogy mondjam, az éret ner vagyunk. Nem abban a koronavusztató kezdeti nerven, amiben 98-2002 között voltunk, hanem az éret ner Amikor már bírósági ítéletek sora mutatja azt, hogy itt már a bíróságot függetlensége, És minimum erősen megképője akkor előfordulnak szofisztikáltabb módszerek. Persze, ahogy most pánikba kerül a, a rezsim, úgy egyre több hülyeséget is vesznek. Természetesen most, amit, hogy ennek a részleteibe be, belemennek, uh -huh. de hát ez egy. Igen, de maradjunk, Igen. jól beszélsz, maradjunk a témánál, ha én egyébként egy bíróság lennék, ami nem vagyok, de egyébként volna rá hajlamunk, korábban is volt, akkor van-e közvetlen vagy közvetett bizonyítékod arra, hogy mennyiben olyan része a NERnek az ATV konglomerátum, amiről te egyébként beszéltél? Várjál, most a bíróságról külön tértem ki, tehát ebben az összefüggésben nem tudok, tehát, vagy, tehát nem, nem, nem, nem itt fut össze a dolog, ott fut össze, hogy az az ítélet, amivel ami egyébként jogerőig nem jutott el, tehát amikor nem hoztabították meg a frekvenciákat, és bírósághoz fordultunk, utána a fővárosi törvényszék egy penetrás ítéletet hozott, egy szégyen teljes, a, a, hogy mondjam, a, a jogászki szakmát megcsúfoló ítélet, és ott hagyjuk azt, hogy persze az ember elfogult a saját igazával, de amikor egy bíróság az ítéletében egy mondatot nem fordít sem a tényállásra, amit bemutat a sem pedig az indokokra, hanem én körülbelül egy perc alatt ismertetett ítéletet írdezt, akkor hát minimum... Én ezt értem, de nem ezt kérdeztem, úgy látszik nem voltam eléggé érthető. Azt kérdezem tőled, hogy milyen közvetlen vagy közvetett bizonyítékod van arra, hogy a hídgyülekezettéhez kötődő médiabirodalom őfelsége ellenzékeként jól, ki, jól idomított része a NER-nek, szolgálja az illiberális rendszert? Hát én azt gondolom, csak konkrétan, a jogi értelmezésben nem szok erre. És faktum értelemben... Kell. Hát faktum értelemben, azt gondolom, ha valaki nézi a műsorát, az egyre kevesebben vannak, az érzékeli, hogy hát miközben úgy tűnik megszólalási lehetőség nyílik az ellenzék számára is, csak azért tűnik fel egyébként, mert szinte az összes magyar vagy kesma jellegű médiumban meg a közmédiában nincs lehetőség egyáltalán megszólalni se, tehát mondhatni mint hogy az az interjú környezet, amiben belekerül, az úgy gondolom az én számomra árulkod. Ez, ez nem egy tényállítás, hanem egy vélemény, de miután sok ilyen véleménnyel találkozom, ezért, ezért az alá... Mióta ez a benyomásod? Hát 5-6 éve egész biztos. Terült. Mondjuk, ha valamihez datálni kell, akkor talán talán Kálmán Olga távozásához tudom úgy időben körülbelül összekötni. De hát az is jellemzi egyébként a helyzetet, hogy még az évtized első felében, főleg mondjuk az első három-négy éveben valahányszor pere esemény volt a Klubrádió életében, engem behívtak, viszonylag az a léptékéhez képest osztab interjúra élő beszélgetőműsorna. Erre már nagyon régóta nem került sor. Hát ezt mondhatnám, hogy ez akár faktunként is kezelhető. De hát azokból a nyilatkozatokból, amit hát ugye soron ennek a médiabirodalomnak a feje mégis csak egyházfű egy, egyház fő Tehát amiket ő deklarál itt a közélettel összefüggésben a, a, a baloldal nemzeti jellegét megkérdőjelező és a kormányzó oldal nemzeti gyökereit hangsúlyozó dolgokban. Hát ezek mind arra utalnak, hogy ez, ez így egyben össze de ha most a legfrissebb eseményhez e, fordulunk, azt tudnék, hogy van a klubrádiónak egy e, elorozott frekvenciája. Két folyamatban lévő per van. Ennek az volt egy pályázata, ahol ezt a spiriteszevet kizárták. Hogy jogosan-e vagy sem, azt nem tudjuk, mert ők ugye perelték, aztán visszavondták e, az erre a határozatra vonatú keresetüket, és bejelentették, hogy hát ők akkor ezzel nem akarnak foglalkozni, hanem majd a 95.3-at fogják megszerezni. Mit az Isten a 95.3-ra jelentkezik a Kars nevő, egyébként jelentkezően a kormány szócső, és a spiriteszem nem indul ezzel. Majd amikor az egyetlen érvényes pályázatot benyújtó klubrádiót is diszkvalifikálja a médiatanács teljesen mondva csinált nevetséges, de ugyanakkor szomorú állindokokkal, tehát érvénytelen, eredménytelennek deklarálja ezt a pályázatot, akkor két hétre rá, vagy mennyire, vagy egy hétre rá, a Spirit FM kiigényli, a korábban kizárt Spirit FM, kiigényli ezt a frekvenciát, a még élő klub rádió frekvenciát, és mit az Isten a médiatanácsokba adja. Azért ez mégiscsak a Faktunk körében tartozik. Kérdezem, és vajon, De? vajon Azért még egy költői kérdést fölteszek, ha neked van egy nem túl jó frekvenciád, ami a rádiózóra de amin adit, a az quasi az infinitivum bármedig erről lemondasz egy fél évre ideiglenesen az a frekvencia szervezésre, akkor vagy súlyosan elmetnek, vagy, vagy megvan ez, az a. Ez vitathatatlan, hiszen érde. pont felolvastam a Szalaidániel folytatott beszélgetés során az, hogy ugye az egyikről lemond, a másikat megkapja, és az nem szerepel, hogy amennyiben ez véget ér, akkor a másik automatikusan visszajárna, bár Magyarországon semmi se elképzelhetetlen. Ez nem is Október ez nem 20... Igen, hát ez mindenféleképpen gyanús, ez tény, ezt most csak itt aláhúztam, vagy nem gyanús. De van jelentősége. Az október 29-i dátumnak van valami oka, addig tart ugyanis az engedély? Szerintem az úgy van, hogy erre fél év. Tehát a jelenlegi jogszabály, amit egy januári módosításra megkönnyítették az ilyen kérdési lehetőséget, ott fél évre ad erre, erre, erre sanszot. De hát, hogyha ők eljátszák azt már, mint ez a német Sándor médiabüroda, eljátszta azt, hogy ők kvázi ellenzékiek, és tulajdonképpen azt mondják, nekem, nekem súgják, vagy üzenik, hogy inkább ők legyenek, mert ők kritikusak és ellenzékiek. Tehát aki ezt eljátsza, az nem hihet abban, hogy egy fél éves fekvencsi engedély után van esélye egy végleges kapni. Csak akkor, hogy erre egyessége van. Hát a mi példánk mutatja, hogy akár járna valami, és akkor sem adja oda ez a rendszer, hogyha nem a részének tekinti. Szalai az Dániel, az Dániel az abba ne... kapaszkodik, amikor én azt kérdeztem tőle, hogy van -e annak morális jelentősége, hogy ő ott műsort vezet, miközben ő azt mondja, hogy ő ott nem készít műsort, hanem a podcasté eh, eh, szükséges hátteret kapja meg, miközben ma nagy valószínűséggel, mint hogy korábban élő lebonyolítású műsort vezet, és ebben nem szerettem volna ennél nagyobb mértékben elveszni, csak felmutatni, akkor azt kérdezem tőled, hogy egyébként a bíróság dönt erről a frekvenciáról, és azt nem úgy ítéli meg, hogy azt egyébként a itt FM használhatná, az bármiben is megváltoztatja annak a lehánzónak a fekvését, amiről most beszélgettünk éppen. Nem, én úgy gondolom, amikor valaki már elkövetett valamit, Igen. akkor, hogyha a sors úgy hozzá, hogy az mégsem lesz sikeres, az még nem lesz egy erkölcsi figura. Ebben, ebben nem fogok vele vitatkozni, viszont eljött az a pillanat, amikor meg kell, hogy kérdezzem, hogy van-e bármilyen érzeményed, amit elmondasz azokról, akik egyébként ebben műsorkészítőként részt vesznek. Én azt gondolom, hogy nagyon lesújtó véleményem van róla. nem azt gondolom, nagyon lesújtó véleményem van róluk. Ez az egész ügy elég jól átlátható, azt gondolom, hogy aki részt vesz, és tud róla, hogy részt vesz egy bűnelkövetésben, az maga is bűnrészes. Most a bűn éppen nem jogi paragrafusok szerint, hanem a morál szerint átlen. Érdemes elolvasni Tamás Gáspár Miklós Sájpán. Rövidesen ő lesz. Röv Én részem is annak. Nagyon örülök neki, nem, nem, nem tudom, hogy ő most hangszárilak, hogy el. Úgy, van, van egy, el egy olyan spray, amivel ő tud beszélni, nem szabad sokáig fenntartani. Hát ha Fihalánál szerettel, akkor van esély arra, hogy nem kell sokat beszélni. <gül> Figyelj, azért a szövegzene kettőnk között nem alakult eddig rosszul. Ne, nem, nem, nem. Ha ezzel nekem bajom lenne, akkor nem, most nem beszélni. Azt kérdezem tőled, hogy van-e bármilyen iniciatíva a Klubrádió dolgozói számára, hogy ezt a jelenséget követően Spirit fm újságíró, vagy ATV-s újságíróval beszélhetnek-e, vagy sem? A Klubrádióra nem jellemző, hogy előírás -szerűen. Eh, kerülnek valakit hogy mondjam, eh, a műsorba vagy nem, nem kerülnek. Természetesen fenntartom én is a jogot arra, hogy véleményt nyilvánítsak, eh, de a Klubrádió műsorában azért ilyen dolgok hangzanak, és azért így, mert az ott dolgozók így gondolják, így érzik, és azért színes, mert mindenki szabadon mondja el azt, amit, amit gondol. Nyilván ott, a, ott dől el a kérdés, hogy ki az, aki már a Klubrádióhoz rádióhozóval És én úgy gondolom, hogy egy-két kivétellel, hogy egy ilyen kudvajos gesztus. Neked az ország legjobb újságírói dolgoznak nálunk. Három kérdésem volna. Az egyik egy valószínűleg nagyon röviden megválaszolható kérdés. Fogsz-e bármilyen módon is reagálni Hont András írására? Nem, én azért, hogy mondjam, egy bizonyos szint fölött nem adom egy bizonyos szint alához. A másik kérdés, hogy a a... De rocsáss meg, hadd férjék vissza, mert feltettél egy kérdést, és ezt úgy, mint arra szól, az állampolgár mondok, hogy én nem tartom helyesnek azt sem, hogyha valaki gondolkodó értelmiségi és demokrata, akkor vállal szereplést egy ilyen médiában, mint a spirit. Tehát úgy gondolom persze, hogy nagyon fontos, hogy meg tudjon az ember szólalni, hogy... hogy a véleménye, a hangozékel minél inkább, és most nem annyira politikusokról, mint értelműségiekről beszélek. E, de, ha úgy tetszik, akkor személyes érzelmi elvárásom majd itt, ahogy megligálják ezt a társaságban. E, Edics, ha politikusokkal beszéltem, de az elkövetkező beszélgetésekben már mind jelen lesz az, amit az előválasztás kapcsán szerintem roppant kínos módon és szerencsétlenül fogalmaztak meg az etikai kódexben. Ezt nem most először mondom, ezt Hatházi Ákosnak és Túl Csavának is mondtam, tehát nem ebben a delikált pillanatban jutott az eszembe. Idézem. Az előválasztáson induló jelöltek tiszteletben tartják jelöltársaik emberi méltóságát, magánéletük szentségét, politikus társaik vallási családi állapota, nem identitása, szexuális orientációja nem képezheti a kampány részét. Fontosnak tartjuk a demokratikus vitát, a programok és elképzelések ütköztetését. A kampány során ennek megvalósulását felelős demokrataként dolgozunk. Céljuk a közéleti folyamatok morális és tömegkommunikációs válságának felszámolása, a jelöltek a jelöltársaikkal szemben lejárató kampányt nem folytathatnak most jön ez a rész, a jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják, Elmondom még egyszer, a jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják, amiről egyik zuglói jelölt, illetve hát Tócsaba még nem hivatalos jelölt, de sem ő, sem e, Hatházi Ákos nem tudta, hogy ez mi. Tócsaba szerencsétlennek találta, Hatházi Ákos nem is olvasta. Én azt kérdezem tőled, hogyha egyébként vannak a baloldalon politikus, akiknek média kapcsolataik vannak, azok most jobban járnak-e a Spirit fm mint ahogy eddig jártak a Klubrádióval? Ez egyrészt nem összevethető. Azért de, hogy mondjam, hiú várakozás azt feltételezni, hogy ennek most már nem embegetnem folyton ezt a rádiónevet. Ennek nem lesz több hallgatója, vagy nagyságrendel kevesebb hallgatója lesz az ízterben, mint a klubrádiónak az interneten. Mert a klubrádió, hát ez már most bizonyított, hogy ez a rádió ez életképes interneten és tömegesen vásárolnak internetrádiót, Egymás segíjező, egy lett jönnek létre 8-10 ezer taggal, hogy olyanoknak segítsenek, akiknek nincs innen Tehát ilyen értelemben ezt nem tekintem konkurenciának. Vagyis én úgy közelítem meg, hogy amikor valaki valahol szerepel, az lehet kontraproduktív is. az a tény, hogy valahol beengedik, az lehet, hogy éppen ellen az ő választói között, előválasztói között, hangsúlyozom előválasztói között. Utol... Más az élet, utolsó... más az amikor, amikor már a tényleges választás. Utolsó kérdés, és akkor tapasztalatod az órázat nézve, hogy pontosan ugyanannyi időd volt, mint a, ha nem késte Nem méritskélem, mert de... ne vagy beszélgetek, vagy az órázat. Hát, de én, figye, én mindenre figyelek, vagy legalábbis mindenre figyelek, így aztán lehet, hogy keveset markalok. Uh, és nem is fogok sokat, vagy sokat markod, de keveset fogok, de egy szó, mint száz, mit gondolsz a klubrádiónak, mint létező uh, rádiónak, amely nem frekvencián sugárhoz a közeljövőjéről, és akkor rajtad múlik, hogy a közeljövőt milyen időtartamban látod? Hát a közeljövőt inkább a közelmúltat említem meg, de nem véletlenül, mert uh, ugye egy fél évente nagy gyűjtési akciót csinálunk, és én ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt azután tegyük, most tavasszal, miután elvették tőlünk a frekvenciát. mert az, hogy mennyien küldenek nekünk pénzt a szemmaradásunkhoz, és mennyit küldenek, ez egy nagyon komoly lakmuszpapírja annak, hogy van-e perspektívája a rádiónak. Miután sokkal többen küldtek, és sokkal több pénzt, mint korábban bármikor, ezért semmi okom nincs arra, hogy azt feltételezem, hogy ez nem működhetne ugyanígy tovább. A XXI. században ezzel, ha úgy tetszik, hivatalosan is Beléptünk, és hát mondhatnám úgy is az hallgatók nevében is támogatott hogy kinyarhatják. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm a regalát az apropót. És Arató András hallották a klub rádió elnökét. Káptól már elnézést kértem, önöktől is elnézést kérek, a műsor nagyjából fél tízig el fog tartani, rövidesen felhívom Buzóki Andrást és Tamás Gáspár Miklóssal zárom a sort, műsor ismertetőt hallottak. Iged, Csúsztam is Jó Csúsztam és ráadásul én Poszler tanárútól a bölcsészkaron azt tanultam, hogy nem árt, hogyha a, diákság, a diákságot befolyásolja a téma ismerete, úgyhogy még további időt, türelmet kérek. A mi kettőnk beszélgetésének apropója, Onodid Molnár Dóra bejegyzése, én tenap hosszan beszéltem vele, úgyhogy azt a helyzetet biztos, hogy elkerüljük, vagy legalábbis remélhetőleg elkerülhetjük, ha csak meg nem bolondulunk, vagy én meg nem bolondulok, hogyha egyébként páros lábbal állnánk eh, unodi Molnár durába, amire egyébként nem szolgált rá, felkínált egy lehetőséget, és ezzel kapcsolatban egy elég jelentős adókapok jött létre, nem egyenesben hallgatja, utólag meg fogja hallani, mindazt, amit gondol, erről könnyen lehetséges, hogy majd élő adásban is elmondja, most azonban arra kért, hogy hadd lehessen távol, akár csak a rádió főszerkesztője, illetőleg a a tulajdonos képviseletében a vezérigazgató. Mindenkivel felvette a kapcsolatot, de hármai közül egyedül Unódi Molnár beszéltem nagyon hosszan, ami egyébként annyira nem meglepő, hiszen mi régóta ismerjük egymást. Én most külön, arra is engedélyt kaptam, hogy a Facebook bejegyzés kapcsán olvassak, így most elnézést kérek, olvasni fogok. Április 27-e, Molnár Dóra. Néhány hete felkérés kaptam arra, hogy vezessek egy beszélgetés műsort a Spirit Femen. Rengeteget tépelődtem azon, hogy elvállaljam, -e, aminek az az egyszerű ok, hogy teljes mértékben szolidáris vagyok a klubrádiós stábjával, és ugyanilyen mértékben háborít fel ez a hatósági önkény, amely megfosztotta a klubrádiót az általa használt frekvenciától. Annak drukkolok, hogy a bíróság bíró igazságot szolgáltasson, és a klubrádió újra szabadon sugározhasson. de mi legyen addig? Egykori népszabadságos újságíróként pontosan tudom, hogy mit élnek át annak a a tagjai, amelyet éppen elhallgatni akar a hatalom a klubrádiónál. olyan emberek dolgoznak, akiket nagyon tisztelek, de ez ugyanígy igaz az ATV Spirit rádióra is. Mindkét helyen vannak barátai, mindkét helyen gyakran hívtak az elmúlt években, felháborítonak tartom, hogy a két autonóm szerkesztőséget kiátsa egymás ellen a kormány. Hogyan választhat még közöttük? Persze a morális döntés súját nem csökkenti, hogy a morális dilemát alja szándékkal hozta létre valaki. Végül arra jutottam, hogy amikor a szabad nyilvánosság terei folyamatosan szűkülnek, akkor minden négyzetcenti ki kell használni arra, hogy a szabad nyilvánosság fontosságáról beszéljünk. Számomra ez stratégiai kérdés. Az ellenállás azt jelenti, hogy nem adunk fel önként olyan felületet, amelyen egy normális a világ mellett lehetett hitetteni. de lehet, hogy ez csak önáltatás, és rosszul döntöttem. Ebben a heti egy adásban minden esetre megpróbálok ennek a szabadságvájnak hangot adni, és közel 200, de mindenféleképpen másfél száznál több beírás és hozzászólás született ebben az ügyben. Ludasi Mária azt mondja, én sem vagyok konzervkány, és nem akarok kínai egyetemet, de az Ásványvizet a szomszédban lévő kínai diszkontban vásárolom, mert így kevesebbet kell cipekedni. Radó Péter eh, azt mondja, Dóri, ha hívsz beszélgetni a spiritbe, megyek majd, ahogy megyek a klubrádióba, és ha hívnak, annak ellenére, hogy a spiritbe is mentem. Erre Bozóki András, te azt írod, Dóriha ha hívsz beszélgetni a spiritbe, nem megyek majd, ahogy nem megyek a klubrádióba sem, ha nem hívnak, annak ellenére, hogy a spiritbe sem mentem. Ezt még egyszer csak, hogy az értsék a hallgatók és a nézők, mert ez közben egy tévéműsor is, mert ez egy eléggé megfogalmazott szöveg.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 mosoly jelet tenni. F. Szabó Emese, jól tetted, hogy elvállaltad. Kelen Károly, nem értem. Aztán tovább, elnézést csak lapoznom kell. Gyűri Péter, nem egyet nem értek egyet már a tépelődéssel sem, Fiala János, aki én vagyok. Nem. Magyar a Dóri, bízom benned, bízom a döntésedben. Kocsis Györgyi, kedves Dóra, nagyon tisztelem a dilemmázásodat. Ha szabad egy tanácsot adni, a dilemmát úgy oldhatod fel, ha az egyik rádióban elhangzottakat esetleg megismétled a másikban is, még pedig hivatkozással. Mostanában helyesen azt látni, hogy a független lapok egymásra hivatkoznak, ezzel erősítve egymást. Normál viszonyok között az egyes orgánumok versenyeznek egymással, de ezek most nem normális idők, amire Göcse Zsuzsa azt írja, Kocsis György ezt konkrétan hogy csinálná a Dóra? Ugyanazt elmondaná a spiritben is a netre szorított klubrádióban? Így. Kocsis György válasz akár így is, de ahogy is, de úgy is, hogy valamit, amit hallott például a klub rádióban idéz a spiritben és fordítvai hitelesíti mindkettőt és reklámot is csinál mindkettőnek. Mondom, normális időkben a rádiók is inkább versenyeznek egymással, amik a kollegiálisan is, most viszont egymást erősíti, erősíteniük kell mert a kollektív érdek, a sajtó fennmaradása felül kell, hogy írja az egyéni versenyérdeket. Persze tény sajnos, hogy a hazai független sajtóban soha nem volt erős a szolidaritási hajlandóság, különben nem itt tartanánk. Göcsei Zsuzsa, hatóságilag létrehozott hullarablás, értem a Dóra hezitálását, de a döntésével nem értek egyet, játékszerek vagyunk a hatalom, szőrös mondcsában. Éri Balázs, én nem mennék el, fügefa levél. Havasi Zsolt, nem. Kocsis Györgyi, harmadik bejegyzését már nem, mint hogy te is többször hozzászólsz még. Ebbe a beszélgetésbe Nemény András minden négyzetméter teret ki kell használni, tehát politikusok is jelen vannak, amíg van ott oxigén, ha elfogy menni kell onnan is, akkor az lesz az üzenet. Rádai Eszter már a dilemmát sem értem. Révés Sándor Dóra szerintem igazad van. Majtényi László sem ért egyet. Alapvetően Ónodi Molnár Dóra döntésével, Kárpáti János Dórién, nem válaszolok a kérdésedre, nem tartom helyesnek, hogy közveleménykutatás tartoz, dönts magad felelősséggel. Hasonlót ír föld és Péter, aki azt mondja, nem kellett volna megosztani ezt a dilemmát, és akkor mi sem lennénk megosztva Semmilyen András azért egy nagyon érdekes gondolatot fogalmaz meg, mert erről Károly Csabával hosszan-hosszan beszélgettem akkor, amikor kitüntették Pészűs Juliannát. Nem hiszem, hogy lassan 4, 40 évvel később újra Kulin Ferenc és Pészűs Julianna igaza között kell dönteni, amúgy szerintem Pészűs is jó lapot csinált végül, de magam se tudok válaszolni a dilemmára, hogy ez lett a jobb vagy jobb lett volna, ha marad a fájú hiány. Csak azt érzem, hogy nagyon tragikus, hogy 40 évvel elment az életemből, és újra ilyeneken kell gondolkodnom. Arató András is hozzászólt ehhez a vitához, aki egyébként előtte szólalt meg Tépelőttem én is hozzászóljak-e? Végül a jó jószándék feltételezésem mellett döntöttem a Spiritefem, csak az ATV, az illiberális rendszer szerves alkotóeleme őfelsége ellenzike szerepében szolgálja a nert céljait. Nem foglalkozom most az anyagi háttérrel, csak megjegyzem, van arról tapasztalt, hogy valóban független médiumnak milyen lehetőségei maradtak hirdetési bevételek szerzésére, mekkora fizetéseket képes kigazdálkodni, hanem. Az a játszmánben a hidgyülekezete bevett egyház filiáléja fontos mellékszerepet játszik az első pillanatról az utolsóig eltervezett forgatózkész szerint zajlik a most nagy frekvenciára ugró kollaborális, entitás indulása. A 92-9 MHz pályázatán perindítása, kizárás ellen a keresett visszavonása, mondván ők inkább a 93-ra hajtanak majd, bitad Isten azon a pályázaton el sem indulnak a Klub frekvencia pályázatának törvénytelen eredménytelennek hirdetése. egy szabadon maradt jószág eredményes a lónak nem a lábalókja nem az egész állat nem igaz tehát az az állításait két független médium egymásnak ugrasztásáról lenne szó. Valójában itt a rendszer egyik alkotóeleme vállal szerepet a független médi elleni háborúban. A marketszolás a másoktól elkobzott vagyon kiigélyesen kiegély, nem minden hagyomány nélküli, aki ebben a mocskos játékban részt vesz, az nem marad ártatlan. Petősz György nem a szolidaritás a fő probléma, hanem az, amiről Arrató András ír, amit teljes mértékben osztok. Ebben a mesterségesen és célszerűen irányított média közegben minden, az ellenzéki szó is hasznos bohóckodás. Vége. Nem, ne kérdezz, hogy mi a kérdés, nincs hát, kérdés. Ez, ez az igen. egész, ez az izé. Hát én is hozzászóltam, és én is a beszéd folyam egy részében részt vettem, de egész más látni ezt. Igaz. Vagy hallani most ezt az egészet, így, ömlesztve, Hát nagyon-nagyon szomorú nagyon világ, hogy uroldjunk egy időben iszonyatosan, és úgy, tulajdonképpen nincs új a nap alatt. Hát igen, sajnos visszakerülünk abba a dilemmába, amit fiatal koromban a Kádár rendszerben átértem, hogy vajon meddig lehet elmenni? Mi az, amit még be lehet vállalni, mi az, amit már nem? Azt hiszem, hogy ilyesmi már soha nem tér vissza, és sajnos visszatért a NER utolsó évtizedében, Um, itt az mondjam, azt, egy most, most, másod, Egy másodperc. Másod Ez szándékos? Ez uh, egy csinált situáció? Kinek a része. Ja, a hatalom hát persze Persze, hát persze. Igen, igen. Tehát itt a független sajtó intézményeinek a lépésről lépésre történő kiszorítása akkor okay, Akkor folytasd azt, amit csak ezt meg uh, Az elmúlt egy néhány évben ugye először a TV2, aztán az Origo, aztán a Népszabadság, aztán tavaly az Index. Tehát ez egy, ez egy folyamat, ezt látni kell most már, nem szabad meglepődni. Csak még annyit, hogy én teljesen elfogulatlan vagyok ebben az ügyben, mert Onodi Molnár Dórát nem ismerem, és a klubrádió hallgatója sem vagyok nem beszélve a Spirit fm aminek csak igyekszem memorizálni a nevét, tehát annyira távol vagyok ettől a sztoristól, viszont a morális dilemma az, az jelen van, és az viszont visszatérő, az már a mozgóvilágnál is ott volt. Tehát itt látszólag volt egy versenyhelyzet, meg lehetett pályázni frekvenciákat, és mint annyiszor belenyúlt ebbe a mer megállította az egyiket, majd miután szabadon maradt a frekvencia, oda tette a másikat, amelynek meglehetősen képes e, tulajdonosi háttere van. E, mindazonáltal az igazi dilemma az, hogy el, el tudom azt fogadni, hogy nem kell azzal törődni, hogy ki a tulajdonos, hanem azzal kell törődni, hogy, hogy kell-e öncenzúráznia magát az embernek, vagy nem. És mindaddig, amíg nem kell öncenzúrát alkalmazni, amíg valaki szabadon beszél, Addig, addig ez talán vállalható. Na most ennek ellenére, ennek ellent lehet vetni azt, hogy nem csak azt számít, hogy te szabadon beszélsz -e, hanem a kontextus is, hogy milyen, milyen tv ben rádióban, tehát, hogy egyébként mi az általános irányvonala a, a, annak az orgánumnak, amiben megszólalsz. Ugye ö, van az a szórakoztató műsor, a TV2-ben, ahol az egyik nagyon ismert televíziós szereplő azt mondta, hogy az ő munkájába senki nem szól bele. Az, hogy a TV2 milyen az egy dolog, de hogy ő azt csinál, amit Igen. akar. Tehát voltak ilyen, ilyen viták erről, és valóban a hírpévének is volt egy időszaka, amikor teljesen vállalható műsorok készültek, miközben a Cimicska Lajos volt a tulajdonosa. Úgyhogy én nem szeretnék ilyen általános erkölcsi elveket leszökezni, hogy innentől kezdve mindenkinek úgy kell viselkednie, ahogy az én erkölcsi érzékem diktálja. E De itt hogy meg. egy pillanatra, mert ugye a te erkölcsi érzéken az diktálja, hogy te nem mészel oda. Igen, én nem mennék be a spirit eszembe. Gondoltam, hogy nem adnék interjút az Indexnek tavaly nyáron, amikor ugye... Az egész szerkesztőség fölállt, és akkor bementek oda a szombati pál, pál, meg mások. Akkor azt gondoltam, hogy ez most ö, probléma lenne, hogyha ők engem megkeresnének, mert nem vállalnám. De nem zárom ki azt egyébként, hogy egy-két év múlva bizonyít az indexnek az új tábia, és kiderül, hogy mégiscsak függetlenek valamennyire, és nem csak egy ilyen ö, lépésről lépésre kigondolt tervnek a Részei, Jó, de itt meg kell, akkor, hogy álljön, mert te tulajdonképpen te és a TGM, ugye két kövek vagytok. Mi az egyén felelőssége? Tehát nézzünk szembe azzal, hogy Bozóki András csupa nagybetűvel van írva. És akkor ott van XY, aki lehet nő, és aki lehet férfi nem Ónódi Molná Dóra, tök mindegy, ott dolgozik a Spirit fm és azon gondolkodik, hogy mennyi időnként hívja fel a bozókit annak érdekében, hogy az ne lássa soknak, de mennyi időnként hívja fel annak érdekében, hogy mikor mond igent, mert akkor kvázi jóvá lett hagyva az a döntése, amely hónapokon vagy éveken keresztül nem volt jóvá hagyva. Érted azt, amit én mondok? Um. Igen, tehát az, az időfaktor is számít. De érted, de, mi, hogy, de mi, tehát, mit változik. kell neki bizonyítania? Uh, én nem tudom, nem, nem kell bizonyítania semmit. Hát de ő akkor ő mi az, dolgozik, ami megváltozik? A, hát abban az esetben, hogyha a, a, a rádió tisztességesen működik. Most ugye, most van egy ilyen szituáció, ami többen újra jellemeztek, hogy a hullarablás, tehát Kiköltözött a család a házból, és beköltözött a szomszéd. Sajnos a magyar történelemben voltak ilyen dolgok, kire például 1944-ben. Szóval ez nagyon csúnya dolog, hát persze ezt nem is akarom ehhez hasonlítani. Itt Más már meg az egyik kiszúr, kiszúrtak az egyik szerkesztőséggel, és beültettek egy másikat. De, de például, hogyha most visszagondolok a mozgóvilágra, én oda nem írtam, de 89 után viszont írtam, mert azt mondtam, hogy bekövetkezett a fordulat, most már nem a rendszer van, hanem szabad sajtó, most már a világ csak egy a sok közül, most már megtehetem azt, hogy ír, írjak oda, mert nem lesz semmilyen politikai jelentősége vagy üzenete. Tehát simán lehet az, hogy a, ez a Spirit FM, tegyük föl, jövőre kormányváltás lesz, és akkor egy teljesen normális rádió lesz, és maga mögött hagyja a múltját. Tehát meg kell a mindig, mindig De bár egy pillanat, a, a, a Spirit FM-nek nincs múltja, hiszen a Spirit FM-et alig hallgatták, hiszen alig volt hallható, interneten volt hallható. A Spirit FM múltja jelenleg a bűnben való fogantatása, amely. Igen, erre gondolok, igen. De azt mondja mond drága bozóki, hogy mi az, ami Magyarországon nem bűnben született? Mondj egyet. Hát azért mondom, hogy meg lehet bocsájtani. Nem Hiszen tudom, már annak idején a világ létrejöttét. Egy olyan hatalmi manipulációnak tartották, egy olyan engedékenységnek, szelepekről beszéltek, majd később a kuliról beszéltek, hogy azért most már mi se essünk hassa a kulintól, tehát gyakorlatilag egy kellő idő, vagy még annyi se kell hozzá, és kiderül, hogy semmi se stimmel. A nem stimmeléseket lehet egyébként összehasonlítani, van simán nem stimmelő, van nem simmelőbb és hát ilyeneket még a szavakat se ismeri a magyar. Mm, hát igen, igen. igen hozzátéve, is, hogy nem. azt az utolsó kérdést e tekintetben egyébként nem, azt mondjad meg, nagy érdemű Bozóki András, hogy most érdemesebb beszélgetnünk a baloldal megosztottságáról, vagy ne kérdezzek hülyeségeket? Vagy ez eredményez -e baloldali megosztottságot? És kezdünk-e arról beszélni, hogy miért megosztott a baloldal, miközben egyébként a jobb oldal nem az? Ezek a kérdések érvényesek-e vagy sem? Fontosak-e vagy fontos talanok? Megválaszolomdok-e vagy sem? És ha igen, mi? Hát most éppen átkerültünk a politikai pártokról. Én egyébként nem gondolom, hogy ez helyes lenne baloldalról és jobb oldalról beszélni. Ez a fidesz propagandája. A jobb, hogy a baloldalnak nevezi az ellenzéket, ahol van a momentum, a jobbik, ezek nem is baloldali pártok, tehát hogy így próbálja valamilyen negatív színben feltüntetni. Ez egy demokratikus ellenzék, nem baloldali ellenzék, egy autokratikus rendszerben. Az értem, de ezt, az hatalom, az ezt, ezt a demokratikus ellenzéket a következő beszélgetésben Tamás Gáspár Miklós arra akarja rábenni, hogy ez eddig egyébként, ha nem is hőn de elfogadott Rónai egon ne látogassa se a Spirit fm ahol reggeli műsort vezet, se az egyenes beszédben, ahol esti műsort vezet. Mit kezdünk ezzel? Mit kezdesz uh, ezzel? Uh, Rónai egon viszont személyesen ismerem, és nagyon jó véleményel vagyok róla, amit, amit a Tamás Gáspár Miklóshoz képest az én véleményem különbözik, hogy ő azt mondja, hogy senki ne menjen be. Én meg azt mondom, hogy csak én nem megyek be, de például a politikusoknak, az ellenzéki politikusoknak kötelességük menni, mert ez a, ez a munkakörük, hogy lehetőleg mindenkinek elmondják az ellenzék álláspontját. Tehát én nem vagyok annyira megengedő a politikusoknak, be kell menni. A lézengő értelmiségiek közül, hogy ki megy be és ki nem, ez mindenkinek a maga döntése. Nem gondolom, hogy Tamás Gáspár miklós egy kinyilatkoztatást tett volna. Ezt sokan így olvassák. Ő egy javaslatot tett arra, ő azt javasolja, hogy az értelmiségiek nem menjenek okay, be. Oké, de korábban Gábor György, is, Gábor György is megtette ugyanezt akkor, amikor igen, elindult igen. a pályázaton, és az még tavaly decemberben volt. Tehát igen, permanensen elhagyóznak, is közben a, um, annak a foganatja egy tízes skálán alulról verte a kettest. Hát igen, igen. Ö, aznak nem volt ekkora vizsangja, nem volt nyit levél. Egyébként A TGM, volt, TGM azért utal arra, hogy, hogy az ő javaslata nem eredeti, mert hogy már korábban is megfogalmazták ezt mások. Nyilván itt arról van szó, hogy közelednek a választások, és a hatalom megpróbál e, teljesen egyetlen hangot kihangosítani, és, e, és a másik oldalon pedig kapálódunk a egyre kevesebb vízben, hogy vajon mi lenne az a megoldás, amiben még egy picit tudnánk húzkálni, e, miközben már csak ér a víz. Tehát, a klurádió és a SPIN. A Klub Rádió és az ATV konglomerátum közti konfliktus jelentőségét te mekkorának látod. Húha, uh, Azt hiszem, hogy ez a kérdés ez túlhaladja a kompetenciámat. Mert mint mondtam, hogy nem követem se a Klubrádiót, az ATV. Hát az ATV-nek tudom a tulajdonosi hátterét. Jó, a turádiónak a... más. Okay, a akkor azt, azt hiszem, kérdez... hogy a Klubrádió az függetlenebb. Nem, én nem látom a minden mélységét a konfliktusnak, úgyhogy nem lenne helyes, ha erről beszélnék, mert okay, nem kérem annyira. Ott, akkor még egy kérdésem van, hogy engem megkímélte a sors, vagy egyszerűen hülye voltam, ezt most nem tudom eldönteni egyébként is, mert több mint két órája pofázok. Én abba a problématikába, amiről most beszélünk, sokszor kerültem először az apácai gimnáziumban, Uh, és aztán sokszor, de valahogy egyebek közt gyávaságból e, megfutamodtam ezek elő, hiszen az, hogy az ember hogyan viselkedik, az más dolog, mint hogy lát, látja a jelenséget. Látja a jelenséget, és vagy részt vesz benne egyik, vagy másik oldalon, vagy egyik oldalon, sőt elmondja a véleményét, vagy gyáván eltakarodik, én az utóbbit választottam. A munkámmal jött meg a bátorságom, és először azt, hogy ez milyen problémát okoz, a Magyar Rádióban éltem meg a 90-es évek elején, a média háború idején, amikor, Igen, amikor olyan probléma volt, ami korábban sose jelentkezett, hogy az ember fel akart menni valóban lifttel, kinyílt a liftajtó, valaki benn volt a liftben, és az ember egész egyszerűen önként úgy döntött, hogy nem száll be a liftbe, vagy egy másik lifttel megy, pontosabban mondva, ha az majd visszajön, vagy megy gyalog. Ez ezek szerint 30 évvel ezelőtt történt, én vagyok 64 éves, tehát Igen. ezért az életem felén. Azóta rendszeresen előfordul, és azon gondolkodom, hogy mennyire voltam szerencsés akkor, amikor én ezt vagy kihagytam, vagy hosszabb ideig nem volt ilyen, mert hogy aztán egyre többször fordult elő ilyen, és ezeket ha az ember összeadja, azért abból egy olyan dolog jön ki, ami a sorsának a része, de nem lenne, hogy muszáj lenne. Nem tudom, hungarikum-e vagy se, ennyi időt más országban, mert nem fogok leélni. Um, igen, hát a morális kérdések azért érdekesek, mert nem fekete-fehér a világ, és minden egyes előfordulása esetén, ilyen konfliktus helyzet előfordulása esetén újra meg újra meg lehet beszélni. Mert talán különböznek egy picit, talán pont ugyanazok ezek a helyzetek. Tehát én például Onodi Dóra esetében úgy gondolom, hogy, hogy az, hogy ő ezt kitette ezt a dilemmáját a Facebookra, ez azt mutatja, hogy ez egy lelkiismereti problémát okozott számára, és ezzel szembenézett. Én ezt jó jelnek tartom, tehát hogy úgy gondolja, hogy itt a szakma beszélje meg ezt a kérdést, vagy az értelmiségiek. Ez, ez azt mutatja számomra, hogy van remény, hogy neki van egy terve arra vonatkozólag, hogy hogy akar szerepelni abban a rádióban, és ezt én elfogadom, amiben egyébként én nem megyek be. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, köszönöm állás, köszönöm őszintén szépen. sajnálom az apropót, köszönöm. szia! Szia! TGM levél a Klubrádiónak Kedves klubrádió, szerkesztők, műsorvezetők, munkatársak, riportalanyok, betelefonálók is mindenekelőtt hallgatók, mint tudják a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság sajta az Orbán kormány méltánytalan a jogszellemével és betűjével ellentétesen megfosztotta, az utolsó ellenzéki rezsimfüggetlen rádiót az ismert 92.9 9 MHz-es frekvenciától. Ezt a sok embert elérő csatornát a kormányzat az ATV csoporthoz tartozó a hídgyűlökezete által befolyásolt Spirit fm juttatta. Miután a vidék elérhetősége már rég meg Szünt. Miután a klubrádió videki előtteső már rég megszünt, a klubrádió természetesen tiltakozott a maradék nem kormányzati, nem radikális, a jobboldali sajtó is csóválta ezt a néhány fejet. Fejét! Iben! De a közvélemény, a szemléltömás nem tetszik neki ez az eljárás, ebben az ügyben is passzív maradt, ami a sok kudarc után nem érthetetlen. Jellemző dolog, hogy a média egy szerint a Klubrádió régi régió jól szimbolikus jelentőségi frekvenciáját, a sokáig parlagon hevertetett 953 at a de egy úszító Orbán és a tulajdonban álló Karc FM rádió alamás kapja meg, ami morális értelemben mindenképpen botrány. A Klubrádió tiltakozása joggal emeli ki, az ATV csoport úgy szerezte meg a szintén morális értelemben rablott holmit, hogy közben azt a látszatot mintha elezzéki netán pártatlan médiavállalkozás lenne folytatom. nagyobbik része minden hozzáértő szerint a magyarországi radikális Jobb Oldal a kormányzó erő érdekeit szolgálja. Ha az ATV ellenzék pártatlan lenne, nem törekedett volna rá, hogy a klubrádió frekvenciáját megszerezze, egyébként emberi körülmények között konkurens kormánypárti rádiós se pályázott volna jogtalan elköpzott frekvenciára, kollegiális szakmai szolidaritásból és igazságérzetből, nem, hogy az állítólag ellenzéki szaktársa. Én már akkor szakítottam az ATV-vel, ezt jelztem a műsorvezetőnek, aki jól meg szokott hívni az ATV, amikor először pályázott a klubrádió ellenében a klubrádió saját bejáratott frekvenciájára, de ezt nem vettem nagy dobra. De hogy az ATV most vetétás nélkül pályázik, és mint egy királyi adományként elfogadja az ormány, or kormány kezéből, a mástól elbirtokolt, meg kell szólalnom. Indítványom nem eredeti, másoknak is jutott már, de nagyobb a baj, nagyobb a szükség az a javaslatom, hogy bármilyen értelemben ellenzékek, vagy függetlenek, vagy pártatlanok, ez három külön kategória, egységesen bolykották az ATV csoport minden média vállalkozásának, minden adását, az ott dolgozó újságírók és más munkatársak lehetőleg mondjanak föl, különösen vonatkozik ez a felhívás, melynek remélhetőleg fogalatja, lesz értelmességekre, szakértőkre, közéleti szereplőkre, föllépekre, művészekre, akiknek egy csak kisebb, kellemetlenség. Bonyolta helyzete az ellenzégi politikusoknak, akik szükségük van, a médiaszereplésekre, a választási kampány megkezdésével, ami már Főleg csak az ATV-két misor nyilvánosság elé. Ez az ATV-nek csak ürügy, de az ellenzéki politikusoknak élet lett. ezt megértem, de néha áldozatot kell hozni az embernek az elvejét. Szerintem az ellenzékek nem szólnalhatnak az ATV-ben, mert ez az együttérzés megtagadása lenne a klubrádióval és hallgatóival szemben senkinek nem lenne szabad az ATV-vel együttműködnie, a jobb azért nem, mert az ebből szerzett jószágot nem illik használni, még az ellenféle szemben sem mindenféle irázatú ellenzéknek, meg ebből is politikai meggyőződésből. És ha erre azt mondják, hogy a bal közép ellenzék se el másképpen a Simicska médiákkal, azaz használta őket, akkor igazuk van. A múltban elkövetett hibát el kell ismerni, de nem lenne szabad megismételni. Az ATV vezetőinnek joguk van megváltoztatni politikai nézeteiket, elkötelezettségüket, szövetségeseiket, ez csak rájuk tartozik, de együttműködni az antidemokratikus kormányál egyik szakmai üzleti politikai betétások tönkretételében ez más, ez megbocsáthatatlan. Nem is bocsátja meg nekik a oly fásult és kiábrántott demokratikus magyar közvélemény. Nem lehet, eze, ne, nem lehet ezek után úgy villogni az ATV képernyőjén, mintha nem történt volna semmi. Ugyanaz történt, mint a a CEU a magyar Tudományos Akadémiával, az SFV-vel és még számtalan autonóm intézménnyel közülettel. A demokráciá ellenes hatalomost a klubrádióra sújtott le, aki az ATV-ben nyilatkozik, ezentúl bármilyen színvonalasan cinkosa lesz ennek a megvetendő akciónak. Egyértelmű következete szívós, hosszantartó bolykotra van szükség, legalább addig, ameddig a klubrádió nem nyeri a frekvenciáját, vagy még tovább. Na Igen. János vagyok. Felolvastam az írásodat, talán belehallgattál a műsorba, talán nem. Arra vagyok kíváncsi... Korábban egy kicsit, igen. <gül> Arra vagyok kíváncsi, hogy... Mivel lehet kiegészíteni azt, az, azt a bolykott felhívást, amit közzétettél. De ha tetszik, akkor azt is kérdezem tőle. Tudom, hogy szűkös az idő mert hogy a, a beszédkapacitásod szűkös, de nem kell nagyon aggódniuk a hallgatóknak, nézőknek. Rövidesen tenoráriákat fogsz előadni. Szóval, hogy ez vajon rövidnek nem mondott életedben hanyadik bolykott? Talán az első. Nem volt előtte más? De nem ne emlékszem, most is értelen. De... Gyakorlatilag, gyakorlatilag volt, persze, nyilván visszahúzódtam különféle uh, szerepekből, de azok egyéniek voltak. Felháborodtam? Tehát... Köszönjük? Felháborodtál? Hát felháborodtam, vagy elundorodtam, vagy eliszonyodtam, vagy elment a kedvem. Uh, és, uh, és, uh, és hát ugye uh, természetesen természetesen uh, Ja, a kontextus ez nem jó, mert hiszen ugye itt valamiféle uh, szolidaritásra hívok föl ellenzékihek és függetlenek és pártatlanok és mindenféle egyéb uh, katszakapa uh, között. Miközben uh, természetesen nekem a lehetőleg rosszabb vélemény az a marivországi ellenzéktől. Úgyhogy úgy, ez egyszerűen e a sajtószabadság és a turalizmus melletti kiállásom nem pedig azt jelenti, hogy én a bal közében, rendségi közegnek valamire tiszerű jelenék, mert sajnos nem vagyok bár lehetni. Lesz-e vagy nincs jelentősége? Elég az, hogy te ezt megfogalmaztad? Nem, természetesen nem elég, hogy lesz-e Hát ugye általában nem szabad lenni az ilyesmi hogy de, de ö, én szeretném természetesen, tehát azoktól hívás is az komoly volt, és nyilván lesznek emberek, akik van nem melegen hasz, hogy valóban láthatóvá váljék, lesznek emberek, akik, akik ez hat. Az okay, az Oké, azt ugye te a bolykott felhívásodban illetve sok mindenkihez szólsz. Én azt kérdezem tőled, hogy te viszonylag világos dolgokról, vagy nem mindig világos dolgokról tudsz hosszan és bonyolultan, de nagyon értelmesen, máskal meg nagyon röviden beszélni. Az a morális dilemma, az a probléma, ami most van szerinted, az emberek zöme szerint látható-e, függetlenül attól, hogy azt magukénak vallják-e, vagy sem? Tehát attól, mert kikerülik, attól még láthatják, de szerinted ez tízelben... Igen, tíz... értek, igen, látják szerintem. Nézd, nézd nagyon, nagyon nehéz néha ennek a látásnak érvényt szerezni. Ugye nagyon sokan vannak emberek, <hül> akik hozzám hasonlóan kételkednek az ellenzék értelmességében és jóságában, amit úgy nevezzem, erényében, de hát azt gondolják, hogy mindenképpen változásra van szükség, ezért lenyelik a kifogáshegyre. Például. Ugye, de hát ez az nem azt jelenti, hogy nem látják. Nagyon sokan látják, hogy a helyzetet, szakottakot szerint. A többek között például ezzel magyarázható, látható, hogy a sajtón kívül és politikailag közvetlenül nem hangazság értelmiség sokkal inkább hallgat, mint az 1970-es évek vége óta bármilyen. Ennek mi az oka? A kiúttalanság és a reménytelenség. Nem Ez a egy igazi kiúttalanság, egy igazi reménytelenség. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Erre minden okunk meg Ezt érezni. Oké, okay. és a fiatalok, akik nem éltek abban az időben? Akik egyébként most rádiót se, közül, hogy éltek -e, akkor De akik, akik rádiót, rádiót se hallgatnak. Abban. De hogy nem hallgat? Hát mondjuk az, a, a, az én lányom nem hallgat rádiót, a barátnőm lánya. De, nem, de, de nem, nem, nem ebben az osztályban hallgatnak rádiót, ahol az emberek könnyen elérnek mindent. Ez egy autós nemzet, egy ingázó nemzet, mert emberek órákat ülnek az autóban és rádiót hallgat. A rádió a leghatékonyabb médium Magyarországon, amikor hogy akár a rádiós is Az egész ország a retró rádiót, nem sok hasonló hallgatja a kocsiban, és ott pedig az Orbánféle mp nek a politikai közlemény. Nincs, nincs hatékonyabb, mint a rádió egy autós országban. Az a megosztott. Minden. Igen. Bocsánat, az a megosztottság, amit ez a szituáció eredményezhet, ha ez egyáltalán megosztottság, annak van-e jelentősége? Az emberek nagyon sokszor dühösek lesznek arra, aki ezt a dilemmát okozza nekik, és ellene fordulnak, miközben a dilemma megoldását elodázzák, vagy se akarnak hozzányúlni. Nem elég nagyon a megosztottság. Túl, túl csekély a megosztottság. Mert maga a reménytelenség, a lemondás, az az pont azért jó a mindenkori hatalomnak, mert csökkenti, trompítja a kritika élét, hogyha, hogyha amúgy is mindegy, amúgy se lehet reménykedni semmiben, akkor az emberek kevésbé fognak odafigyelni a problémákra, a dilemmákra, a szörnyűségségétől visszavált. Az alapvető tények, amelyek miatt a jelenlegi rendszer, ott nem csak nálunk oké? Okay? azt, hogy a legtöbb ember valamilyen mértékig tudja. Tegye azért, mert azt gondolja, hogy nincs alternatívája a dolognak, nem tulajdonít neki különösebb jelentőséget. Nem azért, mintha helyesen, hogy kiszervezik a magyar államot alapítvány, vagy egyéb stiklik történnek, amelyek ugye felépítik ezt a párhuzamos államot, ezt a mi államot, Amen. a vezetői ugyanazóan pillanatban a formációs államokat a, formációt, a vezetői, és ezt mindenki látja, és senkinek sem tetszik különösebben, de mivel nem láttam az emberek alternatívát, ezért az elégedetlenség nem látható, nem érzékelhet. Van, aki sokat mondanak, hogy a médiák, a... Igen? Akkor, akkor még kevésbé. Valaki aki sokat mondóan csak annyit ír nekem cancel culture, ezt nekem értenem kéne? Na, persze, hogy értened kéne. De az a legtöbbet emlegetek politikai fogalommal. És ezt itt most ettel lehet érni? Nem. Miben Semmény téved nem az nem az, az illető, aki ezt feltételezi? Mindenben. A cancel culture az azt jelenti, ugye kezdetben azt jelentette, hogy az egyetemen a diákok Petícióban vagy más formában tiltakoztak reakciósnak, konzervatívnak vagy rasszistának véleményben vendégerőadó szereplése ellen. Na most ehhez mi köze annak, hogy, hogy a sajtószabadság védelmében egy a diktatúra által teremtett helyzetet kihasználó tévé, rádió, kongronerátumot bolygottáljon valaki. Én bolygottálom nem tiltok meg senkinek semmit. Nem a RTV-t tiltok be, vagy tiltatnám be, hanem csak arra kérem a e, magyar értelmiség és politikai életét nem tudom, mit a részkevétét képviselőjét, hogy ne járuljanak hozzá a sajtósabadság csak csak káncelsz, a a az, az égére semmit, mert sőt, pont ellenkeződő. Nem élek vissza a hangoddal, köszönöm a rendelkezésre állást, a történetnek nincs vége, remélhetőleg hamarabb jön, Pár e, izé hamarabb érne véget ez a történet, semmit, hogy visszajön a hangod, de e, sajnos azt gondolom, hogy hamarabb lesz hangod, semmit ez a jelenség megszűnne, és akkor hosszabban is elbeszélgethetünk erről. Magam csak szóval. hogy <síns> <síns> Örülök, hogy hallottalak. Minden jót viszont Szia! Hát ennyi fért a mai Kejfejáncsiba, amelynek elkészítésében igen ők segítettek elnézést, hogy visszaéltem az idejükkel fél tíz múlt három percet távol létemben kukat gmail.com minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, amennyiben nem ez volt az utolsó műsor, úgy háromnyed hét után, de még hét előtt találkozunk és következzik záró zeneként a nyitó zene, de az alatt már akár ablakot lehet nyitni, vagy bárki bármit csinálhat, de a műsor addig tart, amíg ezzel szól, és amíg ez a zene szól, addig hívhatnak is engem. A 061, és most teljesen elfelejtettem, mennyi volt a telefonszám. Í így ment ki a fejemből. 061 mennyi? 911, 911 168. Nem, az kevés. 06 e 061, 900, na mindegy. Mindegy, hívjanak fel, ha tudják a telefonszámot. Én nem tudom, én nem is fogom magamat fölhívni. Get a good job with the pay. Well, get back I'm all my right, Jack Keep your hands off of my stack Monday It's a hit I don't Közben segítettek 01 911 168 Igen. Jó reggált, négy P betűs szó. Pénz, Pia, Pina, politika. Pannonia, helló. 01911168 Az összes itt nem megszólaló fél, ha valaha úgy gondolja, állok rendelkezésre, és ez nem csak Korvin Tibor Olnádi Molnár, Dóra és Német S. Szilárd számára, vagy címére van feladva. 01911168 először. 01 9 168 másodszor nem látom a kiutat. Ne haragudjon, Helyen. azzal nem tudok, mit kezdeni. Ez a mai műsor, mint egyik műsor se, én nem egy barlang kutató vagyok, asszonyom. Tőlem ne egy elemlámpát várjon. Ez az ön dolga. Nem találja a kiutat? Petje van. Remélem, ha, remélhetőleg hamarabb kitalása, mint hogy ilyen halna. Ennyire komolytalanul nem kéne reagálni egy ilyen hosszú műsorra. Bárki más? Tudom, hevesebben ugrottam magára a kelleténél, de hát... Uh, nem csúszunk át a hatos trackre. Bárki. Ja. Hát akkor nyissunk ablakot, és vessünk véget a zenének. Jó éjszakát legények!